Олексій Волков Лікарня на відлюдді, розділ 10. Ледве не забуксувавши в кучугурі, Ілля припаркував машину біля засніженого газону, зачинив дверцята і, запхавши руки глибоко в кишені, пішов до виходу. За його співною періодично буксуючий, проповз лікарняний тракторець, що розрібав сніг. Обличчя медвіддя виглядало невиспаним та похмурим. Під очима проступили мішки внаслідок перебутого весілля. Та важкої дороги додому. Завідуючий вийшов на третій поверх, механічно привітавшись при цьому з кількома медсестрами і покрокував коридором хірургії, намацуючи на ходу в'язку ключів у кишені. Поперед був цілий робочий день після двох проведених осядкових розваг. Ключі завалилися на саме дно кишені. Насило їх діставши, ля відімкнув замок і зробив крок до кабінету, думаючи про своє. Гальмою його спрацювали автоматично а нижня щелепа сама впала донизу, надаючи щойно зосередженому обличчю лікаря дурнуватому виразу. Столу, що мав би стояти просто перед ним, він не бачив. Одразу від порогу майже до стелі громадилися гори якогось ржавого брухту, у якому начебто розрізнялися частини швейних машинок до потопного зразку. Очі Зава кліпали, не змузі сприйняти до кінця цю дивовижну метаморфозу. Ілля позадкував автоматично, і рука його сама причинила двері. Так і стояв, прибацано кліпаючи очима у коридорі перед дверима власного кабінету, коли почув за спиною Доброго ранку, Ілля Петрович. Це були медсестра і санітарка зміни, що відчергувала. Доброго, розгублено промовив він. Потім очі медвія знову перлися у двері, на яких висіла табличка, завідуючи хірургічним відділенням. Тоді він неріжуче знову причинив двері, напевно сподіваючись на диво. Дива не сталося. Жахливі агрегати, що дійсно були схожі на швейні машинки, нікуди не зникли. Лікар увійшов, злякано озираючись і, простивши руку, несміло уторкнувся якогось металевого коліщатка. Воно було справжнє. А брухту видала загрозливий грюк, і у ній щось посунулося. Боязко озираючись на неї, Медвідь вийшов із кабінету, наштовхнувшись при цьому на двір, закрив двері на ключ, і понісся коридором до ординаторської. Там нікого не виявилося. Він зиркнув на годинник і, часто дихаючи, попрямував до сестринського посту. Доброго ранку, Ілля Петрович. Після цієї божевільної ночі Маша виглядала явно несвіжою. Де всі? похмуро запитав завідуючий. Хто всі? не зрозуміла вона. Лікарі, звичайно, сплять, напевно. Щойно додому пішли. У нас тут таке було цілу ніч. Усі працювали, і біженар, і навіть Савчука кликали. Навіть скрився ляд. Так, наче професора. Та ні, просто не справлялися, рук не вистачало. Аварія, три операції, а внизу напад був, бандити у морг дерлися. Потім наші поліцаї приїхали, стріляли, навіть сюди було чути. А що їм потрібно було в морзі? Медвідя був такий вигляд, наче вдарили по голові. Не знаю, розвела руками Маша, може шукали кого, але кажуть, що там на той час ніхто не лежав. Там вже півроку ніхто не лежав, пробурмотів Ілля, підозріло поглядаючи на неї. А більше нічого не було. Більше? Очі сестри вигрулися. Доктор, а що цього замало? Нічого не відповівши, Ілля посунув просто до операційної. Надя вмивалася біля крану, певно, таки встигла прилягти на який півгодини. Для я лишав їм ключа від свого кабінету, замі світання почав він із порогу? Щоб там, за моєю відсутністю, робилося чого, що. Медсестра повернула злякане невиспане обличчя і затинаючись промовила. А що там робилося? Це я вас хочу спитати, хто брав ключа від кабінету? Віра, вночі, під час операції лікарям потрібен був зонд судинний. Вона пішла і принесла увесь ящик. Відвідь продовжувала дивитися на неї так, наче нічого не розумів. Ящики з гумітаркою завжди стояли у дальньому куті під вікном. А зараз туди елементарно не було доступу. І коли це було, майже посладак запитав він. Ну кілька годин тому вночі. Ви що з мене, варіата робите? Загрила Віля і побіг назад. Коли він повернувся до ординаторських, голові уже відчиняв. Шафи і вішав куртку. Голосся його було скуйоджене, вигляд замучений. Привіт, пробурмотів він. Як погуляв? Охігенно погуляв, похмуро промовив Віля. Усі дороги заметені, ледве дістався. Увесь рух стоїть. Не придам миву. Якби не вона, ви б тут без мене ще два дні з глузду сходили. Ну чому, не погодився Тарас. Ми тут з Містоном попрацювали, з тебе медалі прочитаються. Я би сказав, чи аварія, мафіозні розбірки. Ми тут брату оперували, трепанація, потім лапаратотмія, потім, ну, це Олег розповість, нехай сам хвалиться. І все зауваж, власними силами. І що, всі живі? похмуро запитав Медвідь. Ображаєш. Ну крім цього, що? А, якісь крутелики чудили, до моргу доривалися. Наші мінти при... Це я вже знаю, перебив я. А ще що? Цього мало, не зрозумів Тарас. Ну це як сказати, у притул, глянув на нього. Чого ти так дивишся? Що з моїм кабінетом? А що з ним? Там, якщо кажучи, якийсь жах робиться. Не знаю, Тарас розглублено, згадував. А взагалі-то серед ночі ми туди віру посилали за зондами гуманітарними. Може шукала і порозкидала. Ти вже вибач, у нас тут таке робилося. Не приведи, Господи. Ти ж казав, брати, як треба. А що там? Він зайнятий, розлючений майже по складах, промовив Медвідь. Ким зайнятий? Не ким, а чим. І чим? Машинками? Нібито у Медвіді на повернувся язик, щоб вимовити це слово. Чим? Чим? Машинками швейними, поламаними до стелі. Промовивши це, Ілля навіть якось винувато глянув на колегу. «Могу, в тебе білка починається?» – спокійно запитав Тарас. «Ти на веселі своєму скільки вду. «Зовсім не пив», – відповіла. бачив, дорога яка. Хто було пити?» – відрубав голову. «Хто приймає регулярно? Як зовсім не пити, білочка може початися. Пам'ятаєш, яку Ревуцького у 16-й? Тільки в нього були миші, а тебе ці е машинки?» Незважаючи на тому, Тарас розплився в душевній посмішці. «Ходімо», – сказав Ілля, «зараз у тебе почнеться». Слідчий Тачанівського райвідділу міліції Глушко Василь Васильович, прийшовши від начальника із докладу, сів у своєму кабінеті і декілька хвилин напружено думав. Упродовж цього часу до нього завітало кілька людей, але складалося враження, що все сказане ними він пропустив пост вуха. Нарешті слідчий зняв трубку, набрав номер і промовив. Черговий Глушко, давай сюди ще раз цього бліща з КПЗ, чекає. Ординаторський з'явився Бежинар. Він сопів, молодши, скидаючи дублянку. Потім почав запихати її до шахви. Вийшов Олег. Ну як, Іванович, виспалося? Та ну його, як нога лежить цього крутого. Ти не дзвонив? Дзвонив. Щойно прокинувся, тепло. Ну молодець, мені сподобалося, чесно. Навіть не зручно тепер, що відмовляв тебе. Усі молодці, відповів Олег, запихаючи до шахви свою шкірянку. Немає нічого проти, погодився Бежинар. «Хірургія – праця колективна, але артерія у твоєму виконанні – це клас. Мені сподобалося. Ось, припустимо, трепанація – це ж кожен змогти зобов'язаний. Живіт – цю я взагалі не переношу. А артерія – він показав великого пальця, демонструючи цим жестом власне захоплення». До ординаторський завалилися медвідь із голоюхом. «Що там, Тарасико?» – не повертаючись, промовив беженар. «Треба думати, шех видавав тобі комплект медалей на всіх?» Та двоє, що прибули тільки, мовчки дивилися на них. «Не знаю, нарешті витиснув із себе голоюх. Вони також у ваш час біля мене були. Ургентні, операційні, а я у планові, а вони ургертні, а потім всі разом». Тарас подивився на шеха розгублено і розвів руками. «А що сталося?» – вигляд у беженара став ще більш серйозним. В Петровича кабінет розкорочили. Що? Крали щось диво, запитали. Швидше навпаки. Як це? Завалили металобрухтом до стелі. Розгублено пояснив Голоюх. Щось таке, наче машинки. Як, не зрозумів пішли Які ма досить обрубав Вілля. Вони нічого не знають. Ти ж бачиш, вони хрена не врубаються. Я дізнаюся, я дізнаюся, чиї це жарти. І тоді... Кабінет хламом завалений, пояснював Тарас, поки медвід плювався на всі боки. Якісь поломані швейні машинки, абзаці. Я очі виволив, як побачив, майже до стелі. Коли задумали про мовиженар, значить сам факт наявності машинок у кабінеті завідувачого не дивував. ж увечері дзвонили звідти до обласної, не було нічого. А Віра вже на світанку бігала, туди позонда, нагадав Олег, нічого не казала, де б вона промовчала. Я зараз поставлю на всю нічну зміну, несподівано заволав Ілля. Я зараз, яка зараза могла це зробити? Ну, філософський протяг Беженар, якщо піти логічним шляхом, то що? Усі несподівано замовкли. Досі, наскільки я пам'ятаю, в усіх чудесах, що відбувалися в лікарні, завжди винен був Савчук. Дійсно, пробурмотів Тарас. А пам'ятаєте, він перед артерією кудись пропав. Усі оберталися більш ніздивовно, спостерігаючи, як повний склад хірургічної служби суне коридором поліклініки слідом за Медвідем. На обличчях лікарів при цьому були такі вирази, що не кожен наважився сказати делегації «Добрий день». Більшість просто розступалася, даючи дорогу. Добільше до кінця коридору делегацію в повному складі завалила до хірургічного кабінету. Савчук нахилився на домивальнику, намиливши лице і хлюпаючи водою. На тапчані валялася куртка, светер і шапка. Уздрівши несподіваних гостей, він припинив водні процедури і стогнучи розігнувся, тримаючись мокрою рукою за поперек. Обличя висловлювало неабияке страждання. Знявши з гачка рушник, Петро Петрович витерся і, не дивлячись, з сідницями на тапчан просто на власну шапку. Ну кажи, Петрушу, чудотворець, майже ласково попросив би що все це означає? Рушник із сповість обличчя лікаря, і Савчук несподівано оптимістично, хоч і з деякою образою, заявив. Ще дякую мені скажете? Нічого. Ми коли зберемося всі, набирав люті Ілля, і скажемо тобі таке дякую, що от чорт несподівано вихопилося в Олега. Здається, починає доганяти. Усі миттєво повернулися до нього. Здається, починати потрібно не з Петра Петровича, а з мого хворого, того, який якимець. Олег повернувся, не звертаючи ні на кого уваги, вийшов із кабінету. Вся делегація автоматично рушила слідом за ним. Замикав процесію тепер уже Петро Петрович. Він біг слідом, марно намагаючись трапити рукою у рукав свого халата. Завгуз сидів на стільчику напроти слідчого, склавши руки на колінах і з низько опущеною головою. Нуга раз, задумувало промовив Глушко, старий знайомий, а допомагати слідству не хочеш. А я твоєю простромленою дупою займаюся. Шохверів цих із сусідньої, зауваж, держави обробляв, компенсацію тобі вибивав, щоб усе по-людськи, а ти так. Василю Васильовичу благобліж, ну я ж вам усе як на духу, ну чому ви не вірите, я ж усю правденькою, я не побіжу нікуди, не треба наручники. Хочеш по-людськи, не треба, буркотів підніс слідчі, прямуючи до дверей, і не треба, черговий. Увійшов здоровезний сержант, від якого навіть не пахло виправкою, давай його назад. Ходім на Миколаївич, миролюбно попросив той, руки хоть склали за спиною, сам розумієш. Склавши руки, як його попросили та схлипуючи, пліш вийшов за двері у супроводі конвоїра. А Лушко сів за стіл, зняв трубку, витяг із шукляди папірець, на номерами, і набрав один із них. Ало, дівчата, це знову слідчі із тачання скорей відділу турбує. Ви мені обіцяли розшукати вашого начальника. Що, немає? виконуючи обов'язки. Ну давайте, як його? Григорій Наумич, добре. Слідчий мовчав, потираючи лова трубкою і про щось міркував. Звідти відповіли, адже Василь Васильович знову жив. Алло, Григорій Наумович, дуже приємно. Тяжко до вас дозвонитися. Це слідчий Тачанівського райвідділу. Майор Глушко Василь Васильович. Так, є одна проблема. Ні, не з ув'язнених. Вам знайомий такий, бліж Арсен Миколаївич. Так, ми його... Та ми його не ловили, він сам до нас стрибнув. Та були тут у нас деякі розбірки. Справа в тому, що при роботі з затриманим випливли деякі факти, привласнення ним певних, так у собі сам зізнався. Його тут якісь круті хлопці так прижучили, сам прибіг. Так, ну поки що тримаю це як закриту інформацію. Якщо ви зі свого боку вважаєте, що це необхідно, звісно, я зі свого тільки заспірався. А я вже, звісно, якийсь час він слухав, а потім промовив. Так підходить, нехай буде, все щасливо. Ну, звісно, я тут не буду гаяти часу. Так, однозначно, до зустрічі. До другої палати вони завалили знову у повному складі. Якимець трігнувся і повернувши голову, злякано за очима. Усі застигли мовочки. Олег, що це? Що це буде, ніяко запитав він, зіймаючись на ліктяк. Загальний обхід, відповів Медвій. А я за відділенням. Наче в передчутті чогось недоброго, як утиснувся у койку. Ілля зігнувся і, відкинувши ковдру, помацав його ногу на всіх рівнях. Потім спробував пульс під коліном. І що тут було? Ревізія стегнової артерії, відповів Олег. Артеріотомія з видаленням тромбу. Наче нормально вдалося, загальна кровотрата до півтора літра. А по ньому не скаже, просичав Ілля, вигляд такий хоч зараз до казину. Чому це до казину? не зрозумів Якимець. Я не ходжу до казину. То що, він розповів, що сталося з моїм кабінетом? Чи він до стелі завалений цим брухтом? Задавши це питання, Медвій невпевно подивився на Олега. Із яким кабінетом? Якімець спробував знайти очима Савчука, що стояв біля самих дверей. Давай розповідай», – піштовхнув знайомого Олег. Що розповідати? Я не доганяю наторі. Усе розповідай», – сказав Олег. Вважай тепер тут усі свої. Усім тут присутнім, враховуючи ще й двох анестезіолога, ти зобов'язаний тим, що поки що на двох ногах. І, до речі, життям твоїх друзів також розповідай про той металобрухт, який чомусь знаходиться в кабінеті Іллія Петровича. І якщо твоя розповідь вийде недостатньо паниконливою, він просто викине його на смітник». Як і ще раз усіх збудженим поглядом і запитав, «А ти на джепі більше не з'являлися?» «З'являлися», – сказав Олег, «і навіть з нашими ментами перестрілку влаштували». Вже забралося, так що не бійся. Кажи, давай». Якимець, котрий зараз не мав бажання щось розповідати, відвернувся до сіни і буркнув. «Немає чого мені розказувати. Я таку операцію переніс. Взагалі ледве дихає. Мені спокій потрібен. А ви що щіпляєтесь? Мені потрібно колоти знеболююче і спати. «Ти ось що Володю», – сказав Олег. «Не вчи тата. Не читай мені лекції про свою операцію. Викладаю все, починаючи від Харкова». «Звідки?» – повторювали". І закінчуючи пояснюю, звідки взялися ці рожеві машинки в кабінеті завідувача, давай. Двері до палати відчинилися і зазернула Оксана, яка змінила Машу на цей день. Ілля Петрович, ваш терміново головний кличе, дзвонить, що нарада завідуючих, а вас немає. На операції кинув через пече Ілля, скажіть, що на операції, скінчиться за годину. За годину ж ніяк не скінчиться, пробурмотів собі підніс, як імець, поза усяким сумнівом. За три години, повторив Ілля, скажи, що дуже велика операція, а потім ще одна. Двері зачинилися. Ну гаразд, промовив Якимець, відчуваючи на собі загальну увагу та нетерпіння. Панове Скліфосовські, у мене від самого початку чомусь було передчуття, що все це добро не скінчиться, але щось у коліть таки, бо не є зараза. Іди, скажи Оксані, щоб набрала в шприц морфіну, попросив Ілля Голоюха. Ні, краще Примодолу. Він трохи легший, бо цей неповторний пацієнт зараз нам і без наркоти такої лапші новішає. Тарас хутко кинуся на сестринський пост, боячись щось пропустити. Час перенісся на рік назад. Швидкий поїзд гальмував на вокзалі у Жешові. Володя Якимець, що повертався з ділової поїздки до Німеччини, стояв з руками на опущене вікно. У купе стояв спека. Тож на повітря, що вірвалося до вагону, тонізувало, покращуючи настрій. Його машина з товаром на цей час, напевно, вже під'їжджала до кордону з Україною, а сам він, виходячи з певних міркувань, повинен був повернутися поїздом. Незалежно від неї, так було потрібно. Справи складалися вдало, і Володя задоволено насвистував, спостерігаючи динаміку пейзажів за вікном, яку завжди переносив доволі болюче. Якщо людина, що потрапили сюди з нашої території вперше, картини польської дійсності викликали захоплення та заздрість, то в тих, хто побував у Німеччині, спостерігалося щось протилежне. Залишивши цивілізований світ, вони проходили тут, на польській території, свого роду адаптацію, переходячи через простір, так би мовити, початкової цивілізації, який і являла собою ця країна щоб потім уникнути цілком закономірної шокової реакції, потрапивши у своє рідне, на диво, швидке забуте. На вокзалах польських міст було набагато брудніше. Товклися юрби тих, хто приїхав, і кого тут аж ніяк не потребували. Тут уже господарював наш рідний, як до речі, і російський рекет. І з одного боку тут легше, аніж у Німеччині. Було б прокрутити щось незаконне, а з іншого важче берегтися від пов'язаних із цим неприємностей. Обдертий чоловік, ульгаючи, доплівся до стовпа, на якому сів ліхтар, і почав коперсатися у смітнику. Не знайшовши нічого, він сперся до стовпа спиною і опустився по ньому на землю. Навіть у Польщі на такого мали би звернути увагу поліція. Якимець лише скривився, збираючись відвернутися. Бомж зняв шапку і обтерне й обличчя. Володя опізнав його одразу. Це був прапор з його частини, його теско. Тоді років чотири тому вони поверталися разом з Німеччиною. Володя, який вперше наважився на таку авантюру, як вивіз беушних холодильників для продажу в Україні. І він цей прапор, що втікав з останніми залишками радянських військ із об'єднаної Німеччини, це була божевільна авантюра. Прапор Володя Якимчук, який набрав купу дорогого, звичайно краденого військового реманенту, не вписувався у часові межі, не знаючи, як усе це вивезти. І Володя Якимець, підприємець, початківець, що купив старий роздубаний бус, на позичені гроші. Військове обладнання розмістилося у холодильниках, в результаті вони були набиті цим добром під завіску. Якби їх викрили на митниці, діяльність обох підприємців припинилася б на довгий час. Та їм пощастило. Буз без особливих пригод перетнув український кордон, як емець з однієї поїздки віддав борги і цілком законно відкрив власну фірму. Змикнувшись із купе, бізнесмен одним духом долетів до тамбура. Володю, Вовчиков! Бож почув і зрозумів, що кличуть його. Наче вловивши шанс, він підхопився і попрямував до потягу. А польський провідник підозріло виручився, на здавалося б, цілком пристойного пасажира. Вова, ти якимось не міг приховати здивування. Володю, волоцюга в буквальному розумінні, впав на коліна і заплакав. Візьми з собою, братику, виручи мене. Перевези до нас, я тут вмираю. Він вмиврив ще щось, але підприємець вже не чув, витягши пару купюр. Якимець просяг провідникові. Той намагався щось протестувати, посилаючись на митницю, але чоловік, не звертаючи уваги, затяг знайомого до тамбура і повалів до свого купе. Потяг повільно рушив до кордону. Колишній прапор жадібно їв хліб із ковбасою, запиваючи соком, та блукав поглядом по сінах шикарного купе. Очевидно, він і досі не вірив, що знаходиться тут. І що, все пропало, запитав Якимець, дослухавши його розповідь. Усе відпові той, донитки роздягнули. Наші вірмени. Господи, кого там тепер немає? Якби не випадок, хана мені була би, розумієш, устиг вискочити на ходу. Вони не чекали від мене такої спритності. Навіть стріляти почали. Та я вже був у лісі. Потім почав вертатися. Спробуй без бабок. Кордон із Польщею переходив через річку у брід, впав, усе мочив. а тут перший мороз, думав, здохнув в цьому лісі. У мене і так з ногами не лади, ще після служби на крайній півночі, вони відморожені. А тут взагалі почалося, очевидно, кранти мені. А ну тебе, переривав Якимець, ти вже зовсім скис. Приїдемо, підлікується, працюватимеш у мене на фірмі. Золотий гір не обіцяю, але на життя вистачить. А ти помирати зібрався. Болить сука, просторного прапор, сил немає. Дай вип'ю ще. Митниця скоро, між іншим, нагадав Якимець. Клюпаючи йому на дно. Перехиливши коняк, Якимчук застогнав і почав скидати розбитий черевик із ноги. Зуття це відрізнялося від іншого, на лівій як розміром, так і фасоном. На звалищі знайшов, пояснив прапор, такий звичайний уже не налазить. Коли ж він розгорнув ганчіря, якімець побачив розпухлу стопу усю червону сіру, жахливими виразками, з яких ішов гній. І до всього цього здіймався такий сморід, що бізнесмен хутко вискочив із купе. За кілька хвилин він повернувся з бинтом і, відвертаючи нісь, якось замотав стопу нечасно. «І що далі?» – запитав Ілля. «А далі з моєї мобіли він взякнув якомусь другу і наказав зустрічати його з поїзда у вашому Тачанові. Тут він і зустрів його, мужик з двома здоровими бородавками під вухом. Слухайте, так це ж мій Якимчук несподівно вигукнув Тарас. Ну, ви ж пам'ятаєте, той, що мало не зі столу втік. Гангрена правої ноги, ну...» «Пам'ятаю я, не кричи, попроси медвідь, пам'ятаю навіть, що бліз його й привіз. Ось звідки сон взявся, про бунтів Олег, про ноги, ножі. Які не зрозуміля? Це казочку про сон вигадав, – сказав Олег. Ну зараз неважливо, можна в двох словах, він мене наняв, щоб я до вашої лікарні влаштувався і розвідав, куди це Якимчук подівся, той, що перед операцією втік. То ви, значить, знайомий, бориселя? Чи за студентство разом з портом займалися?» І ти все знав, заспокойся, попросив Олег. Нічого я не знав. Він мені лапші навишував, а гроші справно платив. Я просто думав, що він зовсім звихнувся, похвази. Хворий одним словом. Велика дякую, промовив Якимєць. Мені приємно. Ми там у Харкові з роботи практично вижили, не звертаючи уваги на репліку продовжував Олег. Так склалося, А тут раптом ні за що зелені платять. Йдіть і працюй. Він правду каже, підтвердив Якимець. Розкривати йому щось було не в моїх інтересах. Я лише зобов'язував його знайти цього мужика з бородавками і встановити, куди подівся прапор. Я не розумію, перебив Ілля, а навіщо він вам знадобився? І до чого весь цей хлам, який завалений в мій кабінет? Найголовніше, хто це зробив? Хто зробив, той нехай і звітує. А хлам цей, як ви висловилися, коштує. Якимець завагався. А потім промовив дорого слово. Що означає дорого? точніше, бажина. Та й означає пів лимона, як мінімум. Чого гривень? здивувався Тарас. Баксів, сказав Якемець, глянувши на нього, наче на дитину. Еге, скривився Ілля. Як бажаєте? знизав плечима Якимець. Можете не вірити. Ти розповідай, піштовхнув його Олег. Так ось. За місяць я знову був у Німеччині, і від тамтешнього мужичка одного, що також крутиться біля різного бізнесу, дізнався. Ще наші там ледве не прихопили якусь фантастичну партію старих зінгерів. Точніше, якось лоха, що намагався намаснити канал їхнього збуду. Чекай, перебивіля, а кому вони нахрен потрібні ці ржаві машинки? Ну, є люди, яким швидко та дорого можна їх продати. Ви що, ніколи не бачив так такого роду, об'яв, куплю стару поламану швейну машинку зінгер. Я наче не бачив пробурмотівіля. А я бачив, сказав Головюк, точно, і не раз, і я погодився без жінар. То що, Медвід явно втрачав терпець, за скільки ж їх купляють? А це дивлячись, хто за скільки може в Німеччині продати. Дрібні перекупчики по 600-700 баксів дають, ну до тисячі. За ржаву залізяку не зрозумів Ілля. А ті, у кого на німцях залізний канал є, ти навіть по 7-8 тисяч можуть дати. Чого? Доларів? У німців гривні не ходять, дітко промовив як емець. А на їм цей брух, німців я маю на увазі. Ці машинки, продовжував пояснити імець, випускалися перед Другою світовою війною, коли німці круто озброювалися. І Гітлер, що був зцікавлений у масовому вкладанні коштів населення у військово-промисловий комплекс, віддавав інвесторам оці самі машинки. Після завоювання світу та збагачення Німеччини він обіцяв розплатитися складниками доволі щедро. Довозгінгери ці, окрім прямого значення, мали зіграти роль свого роду облігацій. Усі вони пронумеровані, їхні механізми мають умість якихось особливих металів. Слово кожна з них річ, яку підробити неможливо. Усі мали би ті, хто пред'явив машинки як свідчення фінансової допомоги у свій час після завоювання світу отримати обіцяні відсотки. Ні хрена собі, про ілля. Олег тільки зняв свого білого копака і скойовдив волосся. Почекай, але ж Гітлер він у програв, несподівано згадав Олею. То що? Теперішня Німеччина, наче як взялася відповідати перед людьми за його гріхи. Ви хіба не знаєте? І не тільки перед німцями, до речі. Ви що, не чули? Колишнім в'язням концтаборів та всяким остарбайтерам направо-наліво компенсацію компенсації виплачують. І з цими також взялися до розрахунки, мовляв, також постраждали, вкладали фінанси. Безпереможних відсотків, зрозуміло, але повірте, там і без них порядно виходить. Одним словом, у мене з'явилися підозри, що прапор ТЕСКО мій, і був у тим, хто намагався машинки штовхнути. В того, як казали, наче також ноги боліли, ну і всяке таке інше. Одним словом, варто було спробувати. Врешті-решт, що таке пара тисяч зелених на побічні витрати? Дійсно, підтримував беженар, ну що таке кілька тисяч доларів? Особливо для крутого українського лікаря. Пропустивши позвуха цей заштрик, якимець вів далі. Отож, коли Олег знайшов вашого завгоспа, і я дізнався, що той довгий час працював на зоні у Барановичах, також по господарству, я одразу поїхав туди. Там довелося напоїти також прапора, дізнатися ще певною інформацією, і все стало на місця. В них і в цій тюрязі виявляється здоровезна швейна фабрика. Роки 15 тому її повністю перебладнали, замінивши старі агрегати на нове обладнання. Абліж під час цього процесу працював там завгоспом. З того дня я вже був упевнений, що в них у руках дійсно велика партія зінгерів. На блищаться схоже, пробурмотів Тарас. Я би також не упустив, як завжди, з серйозним обличчям зауважив Баженар. А все-таки звідки у тих Барановичах стільки зінгерів? запитав Олег, у тю разі вони звідки взялися. Взялися, уяви собі, я й сам здивувався, як імець перив подих і продовжував. Після війни у 45-му наші війська поверталися з Німеччини. Кожен віз якісь трофеї, скільки там тої машинки, а фірма солідна, от і везли. Хто для себе, хто для державних потреб, і не одно. Далі, до початку війни Західна Україна не була радянською, Туди їхали з Німеччини всякі переселенці, везли знову такі оці зінгери. І коли перед війною радянські війська зайняли ці землі, все залишилося там. Та під час війни машинки ввозилися на куповний території німецьким підприємцями які думали, що влаштовуються тут навічно. А коли довелося втікати, все покидали. Усі слухали мочки з інтересом. А якимець, що зовсім відволівся від власних болячок, перевернувся на бік, скривився, спер голову на руку і продовжував. Так ось, усіма цими шляхами машинок за 30-40-ві роки потрапило на нашу територію порядно. Причому основна їх частина скупчилася у власності держави та особливо заможних людей – а тут сталінські репресії, таких багатіїв масово висилали. Так майно у тому числі машинки знову ж таки надходило у власність держави. І от якраз за тих часів заснували колонію в Барановичах. Ну і очевидно комусь вдарила в голову така ідея, нехай буде вона швейного профілю. Багацько машинок зуміли позбирати докупи і облинали ними фабрику. Зеки там роками на них мішки шили, куфайки, робу. Реманент, зрозуміло, ламався з роками, а запчастин до машинок не було. Так зінгери поступово опинилися в неробочому стадії на складах вашого бліща. На зоні обладнання поступово замінили на більш сучасне, і про цей брухт забули. Серйозну ти роботу пробив, я бачу, зауважив Олег. Фундаментальний аналіз, погодився Медвідь. Матеріал для дисертації «Доля зінгерів в країнах СНД» розв'язав голою. А ви як гадаєте, не вас з гордості і твої кожному своє ви проявляєте винахідливість, щоб комусь здоров'я врятувати. А я у своє амплуа підприємець. Так, дорогеньке звітнув беженар. Якби ти знав, яку іноді доводиться проявляти винахідливість, щоб усе по формі прокрутити, щоб двері не махали, щоб якось утриматися на плаву. А при цьому, як ти кажеш, ще й комусь здоров'я врятувати. Словом, не пишався б ти так власними досягненнями. Ну далі наче все зрозуміло, перевів мову на попередній голоюх. Такий порноза як наш бліщ, швидко зрозумів, як це все приходувати. Хоча очевидно, що тоді він і не здогадувався про справжню цінність цього брухту. Просто інстинкт спрацював, підказав Баженар. Чого добро пропадати? Саме так це і було, підтвердив Якимець. Тільки потім, прочитавши випадкову б'ягу з газети, загос гос догнав, що цей продукт скоро згадають усі, не сам один розумний. І тоді запитають його, куди подів, Знюхався із прапором, ну яким чугом, який чорно повернувся з Німеччини. А отже достатньо там орієнтувався. Відправив його на розвідку. Канал для збуту машинок шукати. Напряму, щоб вигідніше. А сам разом із машинками зник у невідомому напрямку. Тобто заховався у вашій дірі. Ти обережніше з виразами, попросив Ілля Харків, твій також порядна діра. Пробачте, доктор, посміхнувся, як імець. Це я у глобальному значенні. Порівняно з Німеччиною. Чекайте, я вам це звідки відомо, не зрозумів Тарас. Я маю на увазі пробліща. І те, що він знюхався з прапору. А це вже сам за госпро, сповів, пояснив пацієнт. Ми хлопцями його трохи налякали, не без того. Він взагалі молодець, швидше здохне, а добро не віддасть. Але коли за місто вивезли, то нарешті наклав у штани і розколовся. Абзац, хитнув голову Ілля, це ж бандитизм. А привласнювати державне і вести за бугор у вигляді контрабанди, хіба краще, відповів питанням на питання якемець. Я що, лікаря пограбував, який час на праці, і так би мовити? Чи фермера, який власним горбом? Що за бандитизм? Мужики, не починайте тільки, я вас прошу. Той, хто стоїть на шлях безпреділу, сам мусить розуміти, що і з ним саме можу зробити. Закон бізнесу. Ну, багатозначно скривий себе жінар, ми у бізнесі темні. А тут від самого початку безпреділ. Машинку у держави яким чином опинилися. Людей порозстрілювали, а майно конфіскували. Потім Бліщ у держави вкрав, а я у нього забрав. Тут уже така справа, хто сильніший. Та й у мене самі бачили, також пробували. Усе об'єктивно. А Бліщ, ваш, до речі, знаєте, що з Володьки, ну прапором тим зробив. Коли зрозумів, що відріжуть йому ногу, і користі з нього не буде, а ділитися треба. Знаєте, навіщо бідоласі лапші, що домовився десь в іншій області, мовляв, там ногу не відріжують, а врятують, той повірив, тому від операції відмовився. Якомець красномовно подивився на Тараса, а тоді близь забрав його і не тиждень марінував удома з її Гангреною, де той чуть не сконав благополучно. А ви тиз. До речі, Олешко, це ж він тебе у підвалі замкнув. Було таке. І здохнути за місяць, якби нема моєї мобіли. Усе буття – наше бандитизм. Ви за копійки у гімніку пресаєтесь. Вам зарплати не стає на світло, газ заплатити. І держава примушує вас до кишені пацієнту зглядати, щоб не здохнути. Це не бандитизм. Він у нас державою стимулюється. Так що не треба, шановний, на совість давити. Усі замовкли, приголомшені чи то осмисленням істин, викладених комерсантом чи то його несподіваною красномовністю. «Слухай, а чому тоді свідоцтво про смерть ніде не фігурує?» запитав його Олег, який не збирався відхилятися від основного напрямку. «Я шукав. Ніхто в області не помирав він гангрени за цей період. ліж, коли Володька вже марити почав, завіз його до сусідньої області, до якоїсь лікарні. Ну це вже деталі». «Нормально», погодився Олег. «А я не міг зрозуміти, куди ж він подівся? І що в усьому цьому за гостобі покаявся? А як же? сповідався, наче святому Отцю перед смертю. Тож ми, братва, зараз у такому сидимо, що потрібно добре думати, як усе це розв'язати, і найголовніше, нікому більше не бовкнути. Хоча, кажуть те, що знають троє, знатимуть усі, а нас тут машинки ці хтось бачив, окрім тих, хто тут зібрався. Наче ні, невпевнено впевнено промивали. Ні, здається, погодився й медвідь. От і добре, тоді нікому ані анічечірк. Мова йде вже... Не про те, як сплавати добро до Німеччини, а про те, як відсидітися і не постраждати. Це серйозні хлопці, між інші. Які хлопці незрозумівля? А на то рубанув. Ми завгост не загрузили, поїхали за місто, щоб полякати. Він дорогою почав колотися. А потім, не знаю точно, яким чином це сталося, швидше за все, за ним хтось слідкував. Тут у Тачані. А коли побачили, що ми наглянули, передали по мобільці і нам виїхали на зустріч. Я тільки так собі це уявляю. Джип здоровезний, як зрізав нас. Тільки пам'ятаю, удар, біль. А тоді хтось біща вашого через заднє скло витягав. Думав, зараз мені буде контрольний постріл і крапка. Бізнесмен ми в Олі прокотнув. Та як вони взагалі могли дізнатися, не зрозумів Тарас? Що все це в бліща заховано? «Як-як? Там у Німеччині все схоплено. Наша братва працює. Вони ж не дурні, зрозуміли, що знову хтось шукатиме канал. А він якраз і проперся, зять його, ідіот. Павло, так? Прямо в руки». Дійсно, погодився Ілля, казали, женився на донці бліща і одразу чкорнув до Німеччини. Його ж депортували перед цим. Та він, прізвище на і назад. «Ну ось», – підсумував Якимець. там він, вважайте, одразу розколовся? І вони тут, як тут». Абзац пробурмотів Буркотівілля. Усе його кіно. І що з ним зараз? І з зятим? Швидше за все пришили давно. А за помали мали би привезти сюди, щоб віддав з Інгари. А там? Стоп. Але ж машину куни не знайшли. Отже, ти таки встиг усі повитягати, як я здивовно вирішився на Петра Петровича. А то чому ж мій кабінет до стелі закладений? Недоволено про Буркотівілля. Лише тепер усі зауважили, що і Савчуком робиться щось не те. Він дихав часто, явно набираючи люті, а потім промовив Я то витяг, а ти гусь, виявляється, більше півлимона, кажеш, а мені сотні зелених. Та ти знаєш, скільки там кіло того заліза? Я дві години рвав пупа, наче юний спортсмен, щоб усе це врятувати. А ти мені сотні. Тихо, щеком мене гулять, чого розкричався, заспокойся. А якби на мене натрапили, продовжував скічати Савчук. Що зі мною зробили б, ваші мафіозі? А мені тільки сотні. Та буде тобі брутно, як мець. Це є так, початок для заохочення, щоб зацікавити тебе. Однак я більше при собі не мав. Отже, це дійсно Петро Петрович постарався. Тепер уже лютій набирав медвідь. І що далі? Що тепер? Я хотів би знати. Гадаю, вони якраз після того, як доктору усе виніс, потрапили до підвали і побачили, що там порожньо, міркував як мець. А потім їх менти погнали, підказав голою. Які ти не зрозумій той. Наші Тачанівські, пояснив Тарас, приїхали з приводу твоєї аварії та поцікавилися, що за джип біля моргу стоїть. Навіть стрілянина була. А потім крутелики зірвалися і поїхали. Як імець напружено думав. І добре, і погано, нарешті промовив бізнесмен. Добре, що брату погнали, очевидно, не повернуться. А погано, що ми думаємо нарешті не витребовля. Що добре, що погано. Мене цікавить одна річ. Яким чином звільниться мій кабінет? Доктор, склавши руки на грудях промовив мови повірте, будь моя воля, я би зараз схопився, забрав усе, і ви б мене тільки бачили. Могорич, відповідний вам би виставив, чесне слово. Але що я зараз можу? Послухайте, Ілля Петрович, підказав Медвідь. Ілля Петрович, ви ж бачите, так обставини склалися. І повірте, це не найгірший збіг, могло бути набагато складніше. Це, як ви кажете, брук, являє собою цінність. Це реальна зелень. І ми, як тверезі люди, повинні чинити з позиції здорового глузду. Та що я вам пояснюю? Це бабло. Дуже серйозне бабло. Напевне, навіть більше, ніж я припустив одразу. І воно саме плаве до рук. Ну, трошки так цю, все трясеться, і ми зможемо з вами розійтися так, що ніхто не буде ображений. Конкретніше, як ви собі це уявляєте, запитав Ілля? Конкретніше? Дуже просто, по дорогу, той. Я трохи оклигаю, сінгою і прибрюю канал на Німеччину. І з Інгери поїдуть туди. Повірте, що я зроблю це грамотно, я ж не якийсь слух. А ви тут, я з з Олегом, рівною мірою сприяли тому, що машинки тут, і я про них живий та здоровий. Так що, попросимо, шановний, ще конкретніше, зіронізував Бжинар. Якщо вас не обтяжить, ситуація дійсно така, що ми тут можемо липнути і постраждати, а це нам абсолютно ні до чого. Ми і так можемо щодня якусь каку влипнути, додав Тарас, а тут ще ваша машинка, а ви потім з ними, як з Петром Петровичем. По 100 баксів, ображено додав юний спортсмен. Щось на кшталт цього, погодився Бежанар. Далися вам 100 баксів, Борис, вже сам якимось. Та я вперше, що спала на думку, сказав. Мені тоді не до машини було. Я думав, відріжуть ногу чи ні. Як ви не розумієте? Звичайно, розберемося по совісті, тим паче товар наче не мій особисто, всі разом його отримали, тому і ділитимось по совісті. Ну, звичайно, сонаром я, без мене вам їх в житті туди не переправити, це ж ясно, як божий день. Відсидимося, витягнемо їх тихенько і... А сидітимось скільки, поцікавився Іллова, і де сидітиму я, доки кабінет зайнятий. Слухай, Ілля Петрович, промовив Олег, кабінет річ відносна, тимчасово можна і в іншому побути. Тим два місяці взагалі за ординаторський не хотів йти. Дійсно, Ілля Петрович, підтримав бежинар. тут, очевидно, не треба гарячкувати. Подумати добре, а там справа на першій полі здається вигідною, тимчасово можна в іншому побути. А звіти мало не заволав Ілля. Ви що, дорогенькі? Там вже усі папери, під машинками, кінець року, тиждень до звіти, мене власний без наркозу заріже. Ілюшу взяв заваза лікувать беженар. Звідти можна заново написати, якщо вже на те пішло. Можна і не дивитися на мене так, якщо за гарні бабки, то можна. Тепер уже Медвідь чисто розгубився, не знаючи, що казати. За дверіми несподівано виникла перепалка. Хтось суворо вичитував чергові м'я яка намагалася щось пояснити. Медвідь підхопився, збираючи вийти до коридору, але не встиг. Двері палати розчинилися, та на порозі з'явився сам головний... Лабо злісно глянув присудник і людяним голосом промовив. А це що? Та операція, котра, як мені казали, на три години, вона вже скінчилася? Чи ще не починали? Так, завагався Медвідь, ми ще не встигли. Ось вирішили консиліуму провести. Консиліум, здивувався головний. А де у вас представник адміністрації? Я щось не бачу. Аду Васильовну що? Не просять у таких випадках? Ми її поки що не знайшли по телефону, плів далі Медвідь. Ось власними силами почали. Ну нічого, сказав Лабо. Мені також положено приймати участь у консиліумах. Що ви рішуєте? Над чим так напряжено мізкуєте? Ілля був явно не у своїй тарільці. Та ось колеги вночі оперували по він. Автодорожна аварія, двоє в реанімації лежать, травма живота та внутрішня черепна гематома. Це Сергій Андрійович вам краще докладе. Я бачу, що ви в реанімації, а тут перервало Бога. Чий це хворий? Мій. Включився до розмови Олег. Семи вночі з Волоюхом та Валентином Івановичем оперували. Не було можливості консультантів викликати, довелося самим. Ревізія та видалення тромбу з правої стегнової артерії. Я бачу, у вас ще не операція, то все крутіше і крутіше. Їдко промовив головний. Гляди, скоро органи почнете пересаджувати. Уже пробували, буркнув собі підніс Ілля. І що ж? Лаботаки почув. Зуб пояснив Тарас і додав, успішно. Серйозно погодився головний. А що ви таке вирішуєте зараз? Що Ілля Петрович не зміг прийти на нараду? Справа в тому, що хворий почав жалітися на болі в нозі. Виправдовувався Ілля. Та й нога похолола, А зараз дивимося, наче катастрофа минає. Підозрюємо ретромбоз. прийшов на виручку, Олег. Радимося. Очевидно, судинного таке доведеться викликати. А зранку в животі болі спостерігалися, додав Ілля. Підозрювали мазентріальний тромбоз. Складні хвори підсумовували. Правда? здивувався головний підозріло, зверкавшись на якимось. А по ньому не скажуть, хоч зараз у казино?» – розізлився якимось, недослухавши. Не ходжу я у казину скільки можна повторювати. Ну, не буває, чесне слово. Лабу тільки рота роззявив, не знаючи, що й казати. Але раптом у коридорі почулися чиїсь важкі кроки. Щось обурено викрикувала Оксана. Чути було, що до відділення потрапила чимала група людей. «Ну це вже занадто», – голосувала медсестра. «Ось зараз завідуючи вийде, він вам покаже. Будете з ним говорити». Але хтось так само продовжував сунути коридором. Медвідь разом із головним, не змовляючись, розчинили двері. Картина виглядала вражаюче. Двоє сержанти із кийками на поясі вели по коридору блища, прип'ятого блискучими наручниками. Той кульгав, припадаючи на ліву ногу, безпомічно розставивши руки. На його обличчі важко було знайти живе місце. Позаду крокував капітан Панчишин. Ще один мен застряг удесь у проході і тепер нас здоганяв. Сержанти зупинилися біля дверей. Як це зрозуміти, накинувся на них голуний. Ви ж затвердили з вашим керівництвом один раз і назавжди порядок подібних процедур. Це ж хірургічне відділення. А ви прямим ходом, без халати, ви зараз і заарештовані до операційної залізете. Геннадій Андрійович підняв обидві руки Панчишин. Я вибачаюся, звичайно, але справа серйозна. Натож, затриманий, ваш працівник. Яке це моє значення? обурювався головний. А чому й не наручника? У тому та й справа, пояснював капітан. Клянеться, що в підвалі під корпусом заховав деякі цінності, які то речі. Ну це не важливо. І каже, що його пограбували люди, які знаходяться тут у вас у відділенні. Нічого не розумію. Головний замотав головою. Арсена, які цінності? Що ти верзеш? А з палати виходили всі учасники консиліуму, тривогою поглядаючи на блища та представників закону. Четвертим, хто щойно підійшов, виявився слідчий Тачанівського райвідділу міліції Глушко. Вітаю, похмуро промовив він. Геннадій Андрійович, я все розумію, але нам потрібно провести очну ставку між затриманим та одним із ваших пацієнтів. Усі документи маю з собою, навіть добре, що ви тут якраз. Ну проходьте разу руками голуни, тільки в нас... Також є правила, яких належить дотримуватися, а й усіх скопом працюємо головну операційну. «То ми вдягнемо халати», – побіцяв слідчий. «А де їх взяти?» «Давайте! У мене їх лікарі на базарі купляють буркну лабу. За свої. А вам дайте. Гаразд. Проводьте свій захід. Але тим часом завгосп, який несподівано посунув вперед, потягнувши за собою двох сержантів, зумів таки роздивитися як імця, що лежав на койці». Наче божевільний. Бліж смикнувся до палати, тягнучи милиціонерів за собою. І заволав не своїм голосом, видираючи руки. Ось він, ось, я впізнав його, він мафіоза. Найголовніший із усіх. Він казав, що кишки з мене повипускає. Він хотів усі спроби заспокоїти затриманого, не давали результату. Хворі почали виходити з палати і дивитися з роззявленими ротами на цю виставу, схожих на яку в лікарні ще не бачили. У протилежному коридорі збиралися працівники, які також не могли пропустити подібний цирк. Вичерпавши всі можливості вирішити справу мирно, один із сержантів почав ізсібати кайка. Більше, замок миттєво. Слідчий до палати і сів напроти якимця. Капітан розмістився поруч, запросили туди і лабо, а той автоматично потяг за собою медвіня. Пробачте, звичайно, повернувся до них Якімець, дико крилячись від болю. А що означає весь цей цирк? Весь цей цирк означає незворушну відповідь слідчий, що на вас надійшла заява про скоєння вами розбійного нападу. Я слідчий райвідділу Міністерства внутрішніх справ України Глушко Василь Васильович. Як ваше ім'я, прізвище та по-батькові? Як імець Володимир Михайлович? Де проживаєте? Він це... Він, мафіоза, ракетир, я бачив, він заголовно гунив, знову почав оживати в коридорі ближч. Двері зачиніть, скривився панчишем. У палаті стало тихіше. Та де ви проживаєте? Припустимо, у Харкові. А тут що робите? Лікуюся, операцію переніс. Це я бачу, спокійно погодився слідчий. А як потрапили сюди? Ділова поїздка і повітою. Постійно їжу, по всій Україні і навіть за кордон. Комерційний директор малого підприємства Невже у вас партнери в Тачанові? Картинно скривився слідчий У мене скрізь партнери Їдко промовив як імець Але в Тачанові от немає Я взагалі-то їхав до Польщі Якщо вас це цікавить. Ось психа того, що ви привели, бачив перше Зрозумійте, я потрапив до аварії Переніс вночі складну операцію І невідомо, чи ще не доведеться І ви, ви тільки знали, як мені хреново зараз Я би попросив, ви розумієте ми розуміємо, відповів слідчий, але це серйозне звинувачення, і ви повинні принаймні відповісти на наші запитання. «Не хочу я ніяких запитань», – дробав Якимець, знову скривившись від нападу болю. «У мене болять голова і нога. Ніяким розбоєм я не займаюся. Їхали по дорозі, а далі нічого не пам'ятаю. Лікарі ваші кажуть, сталася аварія. Навіть не знаю, з ким зіткнулися. Ідіота цього, ще раз кажу, не знаю». «Все». Паспорт у курці повинен бути, решту запитань. Будь ласка, до адвоката. Бізнесмен відкинувся на подушку, важко переводячи подих. Все-таки після всіх нічних випробувань говорити так довго йому було важко. Ну, гаразд, пробормотів слідчий, а як зустрітися з тими двома? Головний мочки подивився на завідуюча. Он Сергій Андрійович стоїть у коридорі. Його питайте, знизав плечима медвідь. Вони у нього лежать, реанімації. Лужко з капітаном підвелися. Ви побажав слідчий, ми з вами ще зустрінемося. Усе життя мріяв, пробурмотів як емець. Валятися в цій дірі на койці, ще й з вами зустрічатися. Міліціонери вийшли з палати. У коридорі вже не було ні бліща, ні сержанти. А все-таки, що означає цей гармітр? Знову почав головний. Що він на кої, мій загосп? Ой, зіткнув Лужко, давайте ми з вами про це пізніше. А зараз добре було би побачити тих двох. Сергій Андрійович звернувся лабо до щура, який надійшов щойно, і зараз дивовано слухав те, що йому ще на вухо Олег. «Вони можуть поговорити з двома іншими, які лежать у вас?» «Гадаю, ні, відповідь той. Один взагалі ще не вийшов з коми, до нього нейрохірургу вже викликали, Він тільки трасу розгребуть. Та інші в надзвичайно важкому стані, кровотрата понад 2 літри. Може краще за день-два, куди вони подінуться?» «Ну, гаразд», – погодився Глушко, «потім, так потім». Свідчення вашого за госпо також вилами по воді писані. Ходімо, Геннадій Андрійович, до вас, якщо не заперечуєте. Звичайно, прошу дуже, заметушився головний. Вони трьох із капітаном Панчишиним рушили до виходу. Ілля стояв увесь сам не свій і важко дихав. Так, шановний, зрештою, сказав він. Мужики, вола у палаті як імець. Мужики, ходіть сюди. Мужики у фертилівці, кормовий буряк садять, крізь зуби промов Тут лікарі, люди з вищою освітою та досвідом. Якби не ви займалися б зараз своєю справою, а не. Очевидно, він не знайшов слів. Та нехай уже вам, намагався його зрозуміти, як Ні, ну ви послухайте, головне нікому нічого, ви тільки. Але Іллія різко розвернувся і вийшов з палати, зачинився за собою двері. Так, шановні, сказав він. Прошу всіх до мене в кабінет. І він попер коридором у протилежний кінець. Усі мовчки рушили за ним. Але прийшовши пару кроків, Медвід зупинився і безсило вимахнув руками. Чорти би його, там же ж. Мені навіть немає де сісти і обсудити з вами ситуацію. А ми гадали, ти хочеш свій скарб показати, пожартував Олег. Проте завд зверкнув на нього так красамону, що подальше бажання жартувати пропало. Гаразд, колеги, сказав Беженарус, риждаючи ситуацію. Ходімо до ортинаторській. Ілля Петрович, тебе і так усі не влізли б". А там місце досить, ходімо. І вони завернули туди. Обидва сиділи в кабінеті головного, лабо повернув з слідчим якийсь папір, і той поклав його у папку. Отож я розрахую на вашу допомогу, сказав Глушко. Будь ласка, знизав плечима головний: беріть ось, наприклад, інженера з тебе, він вам усе покаже, що вас цікавить. Сам я до цього жодного відношення не маю. Якщо хтось щось зберігав у підвалі, то без мого відома. Ну що, ви розуміли руками, слідчі, я розумію це. Тим паче сам загос ваш показав, що ніхто крім нього про це не знав. От тільки питання, куди все поділося? А конкретно, що ви шукаєте, почав втрачати торпець головний. Я б, що так і не зрозумів. Ммм, <гум> пробонуватів слідчий, як вам сказати? Всякі агрегати, апаратура, викрадена ним із попереднього місця роботи, прилади, механізми, ну, замислився головний, Якщо ви стверджуєте, що все це вивезено, а переховано десь, за умови, що взагалі там було, то шукати потрібно господарських приміщеннях. Уже викликаю вам інженера. Ідіть, дивіться. Ні, ви не розумієте, доводив Медвідь. Вам що? Машинки не у вас. Ви будь-який момент прикидаєтеся дурниками, мовляв, нічого не знаєте. А я що скажу? Звідки це у мене? Підкинули, сказав Голоюх, Усім добре відомо, що тебе вночі не було. У тебе чоловік 200 свідків, що ти на весіллі гуляв, а приїхав вранці. А Віра, яку Олег посилав серед ночі до твого кабінету, бачила, що він пустий. Розумієш? У тебе 100% алібі, що ти їх туди не тягав. Чого тобі боятися? Можеш навіть сказати, що зранку кабінету свого не відчиняв і не знав, що вони там. А завтра, насідав Ілля, а післязавтра. А щотиждень до кабінету не заглядатимуть? Хто мені повірить? Завтра все втряситься. Ніхто нічого не шукатиме. побачиш, А якщо шукатимуть? У крайньому разі нам ніхто офіційно не повідомляє, що шукають машинки. Так же ж. Ніхто. Ніхто погодився без То Тобто що ж спитає з тебе? Знайшов у кабінеті, намагався розібратися. Що? Звідки? Дійсно підтримували. Це якби нам повідомили, що розшукують машинки. А ми ховали б. Так нічого не буде. «А я де повинен сидіти?» – не заспокоївся, Ілля. «Де ти мені накажеш керувати? Митті помітять, що я кабінетом не користуюся. Запідозрять. Шманати кругом почнуть. Ну, сісти на якийсь час в іншому місці можна, розмірково беженар. Чому ж ні? Ваш кабінет досить незручний, якщо розібратися. Усі так вважають, навіть дівчата наші дивуються. От ви так би мовити, і вирішили послухати». «Ні», – підозріло, – продовжував нервувати, Ілля. «А чому саме тепер? Вам добре». «Та щось придумаю, знову вставив свої п'ять копійок Савчук. «Придумувати тепер ми будемо, майже по складах, не ховаючи злості відрубав Ілля. Ти вже свою справу зробив. Я тебе прошу». «Тепер твоя функція – сидіти тихо і нікому нічого не розповідати. Зрозумів?» «Решту ми робитимемо». Савчук ображено замовк. «Послухайте, почав Олег, давайте так». Доки не розібралися в ситуації, сидимо тихо і нікуди не смикаємося. Нехай вони самі, міліція, банда, загос, нехай самі розбираються, що до чого. А далі буде видно, Володя, в принципі, мужик діловий, дурничкою займатися не буде. Я так відчуваю, як не завтра, то за 2-3 дні усе притихне, заспокоїться. Дійсно, підтримав би женар. я також думаю і так. Очевидно, цей мотлок дійсно являє собою якусь цінність. Ми ось сюди, я маю на увазі до лікарні, не тягли. Простоволею випадку він опинився у нас. Для чого нам його віддавати? Тим паче, що нас дійсно про нього ніхто не питав. По ідеї, нам взагалі не повинно бути відомо про існування машини. Дійсно, підтримую головю. Навіщо відкидати шанс щось отримати? Та ви що, заволовілля? Ви що, справді гадаєте, ніби одна така ржава фіговина може коштувати пару тисяч зелені? Маячня. Солідні люди, а тільки неприємності не живемо. Я не віддам, несподівано вискочив Савчук. Я також слово маю. Я що, дарма спину гнув цілу ніч. Думав в мене з усіх дірок грижі повилазять. Сміх вибухнув, незважаючи на серйозних піднятих питань. Сміялися довго, дивлячись на ображену фізіономію Петра Петровича. Ну чого ти пінешся? нарешті вимив голою. Ми би тобі їх безкоштовно позашивали, якраз по одній грижі на брат. Але Савчук не зрозумів жартів. Грижі це фігня. А от якби вони мене накрили там за цими машинками, ті, що з нашими ментами стрілялися, від мене би тільки витрішки залишилися. А тепер віддай. Кому? Заспокойся, попросив Ілля. Не заспокойся, заяви той. Тут усі рівні права мають. Заспокойся, я тобі кажу, повторив Ілля. Не заспокойся, от віддайте мені мою частину, а зрештою робіть, що хочете. Савчук явно не збирався здаватися. Я рахував їх там, 107 штук. По 15 брата, навіть більше. Але я згоден на 15, хоча і це несправедливо, я сам усі перетягав. Ілля тільки без сила звів очі та неба. Наступного ранку щойно головний устиг зняти пальтою на тих халат у двері кабінету постукали. Так, дозвольте Геннадія Андрійовичу. Двері розчинилися і на порозі стояли Олег та Ілля. Прошу, доволі відповів той. Щойно про вас згадував, як ті нічні заварії, Та нічого від твої медвіді. Наші з ногою у другій палаті, йому вже краще, ліками забезпечені. Приїжджав судинний хірург, нічого нового не додав. Реанімації той, що після травми живота, трохи оклигав. Принаймні зараз не загрозливий. Ну а третій найгірший. Дитями ще не прийшов. Нейрохірург був, запитав Лабо. Був. Купу призначень написав. Але самі розумієте, ситуація важка. Звісно, погодився головний. А ви з чим до мене в гості? із проханням, сказав Медвідь. Ми тут разом із Олегом Вікторовичем хотіли до вас звернутися. Так тут усе написано, додав Олег, поклавши на стіл аркуш паперу. Ілля зверху поклав свій, підозріло зіркоючи на них, головний почав читати. Так, медвія заява, прошу, що, звільнити від обов'язків завідувачу? Адражу ж Лабо схопив другий листок і продовжив. Женатова заява, прийняти на посаду завідувача. Ви що? Це що вам? Місця у залі для гадачів? Ви що? На виставі. Хочу суджу, не хочу помінялися. Вам що, Ілля Петрович, вже набридло? Погралися у завідувача? Та й досить. Так розуміти? Ні, відповірня, не зовсім. Тоді в чому справа? Важко звітнув Медвій, якщо чесно. Пам'ятаєте, я не напрошувався, ви самі запропонували, коли Олег Вікторович відмовився. Я думав, що зможу. Правда, важко. А ці останні події мене взагалі доконали. А що вам до останніх подій не зрозумів Лабу. Проперував усіх Олег Вікторович, з ментами по підвалах лазив я, наче ідіот. Вам-то чим важко, психологічно важко, скривився Ілля. Тим паче, взаємно взаємною згодою, Олег Вікторович не проти. «Да, з вами, хірургами, не заскучаєш», – звітнув головний. «Усі тихо живуть, спокійно, а у вас завжди якісь проблеми, вічно вам не йметься». Специфіка профілю», – підказав Олег. Знаєте, що Олег Вікторовичу сердито промовив лабо? Між іншим, це повинно ввозжуватися з обласним хірургом. Ми узгодимо, підхопився Медвідь. Вовк Вікторовичу симпатизує, тут перепон не буде. А шановний, згадав головний, там я до вас ключицько направив з ногою. Гляньте, колегу, бо дивлюся, другий день вже кульгає. Казав йому несподівано, зрадів Медвідь. Спортом також треба займатися дозовано, у міру. А він, як не зрозумів а він щовечора у посадці кілометри намотує, пояснив Ілля. Штормівку накине і дощ не дощ. У посадці. обличчя Олега висловлюва такі емоції, що обоє лікарів здивовано вирячилися на нього. Та нічого, схаменувся той, просто, словом, усе остаточно стає на місцях. Про що ви? не зрозуміло було. Це про завідування, радісно підсумував Ілля, виводячи колегу з кабінету. Ресторан «Беркут» на перехресті двох великих автомагістралей був відомий і за межами області. Біля високої будівлі в екзотичному карпатському стилі зупинявся багато хто. Зараз завалений снігами і з червоним черепічним дахом він дивився ще більш ефектно. У залі на другому поверсі було доволі вільно. Після жахливих снігопадів останніх днів рухщина відновився повною мірою. За столиком біля вікна зручно примостилися двоє чоловіків. Їхні куртки лежали поруч на вільних стільчиках. На столі між співрозмовниками стояв наполовину випитий графин горілки. Нестачі закуски також не відчувалися. Ось так, Василь Васильович, казав дебелий чоловік із сивиною в волосі, повертаючи в пальцях наповнений келишок. Якби наша з вами співпраця була вдалою, сам розумієш, тут не потрібно бути крутим, як тепер кажуть математиком. Вистачає таких, як ми з тобою. З однією з вивиною він засміявся на двох. Лужко напоки не був налаштований на хохми. Виглядав він серйозним та засередженим. І в його міміці аж ніяк не проглядалася випита горілка. Піднявши й свій келишок, він промовив. Ну давай, Григорію Навумовичу. Вони перехилили і закусили. Цікаво промовив Тачанівський слідчий. Ніколи би не подумав. Очевидно, за гос... Це не посада, а покликання. Диви, який збіг обставин. Тепер уже не найгірший, не завпачива гість із Барановича. А три роки тому, я думав, що все втрачене безповоротно. Ні, ти уяви, що коїлося. Спочатку все потихеньку. Один, другий схаменувся, а їх немає. Більше сотні машинок, іржавих. Візьми, наприклад, будь-кого з наших тюремних. Уяви, людина роками працює на зоні, бачить ці машинка вічно, Спочатку ще старі, потім сучасні, і раптом нові часи. за кордони і так далі. Глипу газету, а там куплю старий поломаний зіннер дорого. Ще й настільки, як зараз пам'ятаю. Телефоную так, заради цікавості питаю. А що означає дорого? Мені випить 380 доларів. Я малосвідомість не втратив. А як згадав, що недавно якусь ревізію робили, можеш уявити, Потім другу об'яву знайшов, вісімсот, а вони повинні брухтом на складі валятися, питає, а скільки візьмете, там кажуть, а скільки привезете, я туди, а там їх немає, тоді пішло, поїхало, шумок почався, потім великий шум, а потім бізнесмени повалили кодлом, то одного, то до іншого, давайте машинки, то до п'яного прапора, то до самого, і всі машинок хочуть, пронюхали, ну да, про Бурматів Глушко, а їх вже і в нас немає. Хто ж їх виніс, як не ті на джипі? Ніяк не могли. В часі не вкладається. Та й каже, що не вони. А йому би легше на них списати. І ті харків'яни не могли. Всі побиті лежать. Бліж це, засичав тюремчик, нахиляючись до глушка. Ти не знаєш, що це за один. А я пам'ятаю, це такий фрукт. Давити його треба сильніше. Він усіх намахав. І харків'ян, і тих ракетирів, і тебе хоче обставити. Давити його треба. Десь в іншому місці вони, а він туфтушене. Статтю на нього повісити. Та ні, не погодився слідчий, тут щось не те. Я не перший рік розслідую, не пацан. Для нього самого зникнення машинок – повна несподіванка. Повір мені, артист він ніякий. Його аж трусить, коли мова про машинки заходить. І він усвідомлює, що їх там немає. Гришу, він несподівано також нахилився до співрозмовника, схопивши їх за рукав. Знайдемо ми їх? Інтуїція мені підказує, знайдемо гадом буду. З останнього жесту та фрази було видно, що слідчому вже було достатньо. На ранній п'ятихвилинці, на більшість персоналу що зібралося в ординаторській на здачу зміни, чекала на сенсація. Доброго ранку, сказав Медвідь, увійшовши та сівши на звичне місце. З боку за малевича п'ятихвилинка проходила за типовим сценарієм. Після вітання завідувача підводилася чергова сестра днічної зміни і докладала ситуацію за минулу добу. От і зараз Оксана вже відкрила рота, щоб говорити, та Ілля жестом зупинив її. Шановні колеги», – сказав він, – «у нашому відділенні відбулися кадрові зміни. з сьогоднішнього дня завідувачем призначено Олега Вікторовича, якого всі ви добре знаєте. І я сподіваюся, любите та поважайте. Будь ласка, Олег Вікторович». Прошу, дякую, незворушно промовитою. той. Чергова зміна, доповідайте, що там за ніч. Оксана знову підвелася, але замість звичного докладу без заминок несподівано почала затинатися та бекати. Температура ще й хворі бебло з восьмої палати та лагну шостої, ой ні, лагну з восьмої та бебло з шостої, лагна 37,8, тобто ні, 38,7. Або бабла тридцять сім і вій. Ні, навпаки. Дівчина почервоніла. Чекай, запоміює Олег. І ще в лежить бебло. Чому я його не знаю? У нього мозольний абсцес. Лівої верхньої кінцівки. Справа ось зліва правої. Ординаторсько заходіла. А Оксана зовсім загасла. Ну й Бог з ним заспокоює Олег. А Лагно хто такий? А його вчора ввечері з лора перевели з геморитом. Там він лежав з гемороєм. Ой, навпаки, там лежав із гемороєм, а один з геморитом. Ні, навпаки, це бибно з лора. А на глоз вона зовсім почервоніла і вибігла з ординаторський. Могаразд, похитав головою Олег. З бибном і його гемороєм пізніше розберемося. Операційно що у вас? На сьогодні дві операції призначено, підвелася Віра, почавши доволі спритно. Вікулюк, водянка, огрижі. Імикуляк, варикоцетеле. Ой! І це також миття почервоніло. Миколюк, варикоцетеле, а викуляк навпаки, Грижа в водянці. Ой, вибачте, забула, що в чому. А викуляк, віра зовсім знітавшись, також смікнулася виходити. Гадаю, все-таки водянка у грижі, промовив Олег. Грижі в водянці я ще не бачу. А варикоцетеле більше підходить до столу. Оперують варикоцеле. До речі, не потрібно так лякатися і втікати. У відділенні нічого не зміниться, чесне слово. Пробудеться та сама ж політика, що й раніше. Все до дрібниць залишиться таким, як усі ми звикли. Досить. Уперед дівчата до праці, митися на десяту годину. Жіноча часина у наш середній персонал відділення підвелася і мовчки вийшла. Це їх шокувало, промовив ляв, стаючи і задоволено потягуючись. Ось як мене встигли полюбити. «Коли все скінчиться, поче це будуть твої проблеми, як знову обложити персонал, ставши завідуючим, і мене вони не повинні хвилювати. Правильно? Ми ж домовилися, сам підеш до головного і до Вовка сам поїдеш. Гаразд, вже, не плач про боротіві ля, звільню тебе від цього тягара, заспокойся». До ординаторській зазирнула Віра операційна. «Олег Вікторович, у якій годині починаємо? Я ж сказав, о десятий. Соня мені заклич, нехай прийде». Соня відшукалась за якусь хвилину. Вийшовши, розкарячена, як завжди, вона мовчки стала з вінником серед ординаторських. «Ось що Соня», – сказав Олег, – «ключі від старого кабінету Малавича у тебе? Де ж їм бути?» – здивувалася вона. «Ви що, не пам'ятаєте? Сам Ілля Петрович дав мені», – казав. Соню, зупинив потік слів Олег, – «йди прибери там, помий і так далі, щоб усе в ажурі було. Я в апендициті, який Ілля Петрович влаштував, не буду сидіти». Стільчик заберу ось цей. Він указав собі на підсідниці, бо до нього звик. Як скажете, Соня незворушно закривуляла до коридору. Мені що, не однаково де прибирати? Чи один кабінет, чи другий? А той кабінет? Вона запитала, глянула на медвідя. А той буде для зберігання апаратури, пояснив Ілля. Німець обіцяв привезти. Двері за соною зачинилися, лікарі перезирнулися. Ну ось, резюмував бежинар а ви два дні тому паніку зійняли. У кабінеті головного лікара сидів той самий слідчий розвідділ. Я вам ще раз пояснюю, терпляче тлумачив йому лаво. Будь ласка, у вашому розпорядженні вся територія лікарні. Дивіться, де хочете. Звичайно, ніхто не дозволить перекидати все в операційних та пологових залах. Це нісенітниця, ви самі розумієте. А так усі приміщення можете дивитися. Хочете з вами ходити в інженер з техніки безпеки, як учора. А можете продовжувати бліща на ланцюгу водити. Але саме я, повірте, не збираюся займатися іграми у детектива і шукати якийсь мотлок, що приснився за госпу п'яниці. В якого від горілки вже мозок попух. Тим паче ви мені чомусь уперто не говорите, що саме шукаєте. Який воно повинно, так би мовити, об'єм мати? Проте, наскільки я зрозумів, що під койку в палаті все не заховаєш. Не заховаєш, погодився Глушко, але ми все обдивилися, усі підсобні приміщення, ніде нічого, жодних слідів, отже немає підвіг в риску головний. Чи може по ординаторських порозпихали? А що, не влізло? У мене в шафі стоїть, он можете подивитися. Лабов казав рукою на шафу для одягу в кутку. Між іншим, дарма ви так, образився Глушко, справа на контролі у прокурора, а я такий самий державний службовець, як і ви. Роблю, що належить. Вибачте, Василю Васильовичу, хаменуся головний, ви праві, просто навалилося всякі дуристики, так, що дихати важко, а тут ще ваші цінності. Я обіцяю вам сприяти, чи можу, але сам ходити і шукати, пробачте не буду. Особисто я чесно вам скажу, не уявляю, де це все може бути заховано. У нас же кругом люди, корпуса, хворі, персонал, повірте, немає такої місць, де ніхто не буває, я не знаю, не уявляю. Так ви і уявляли до цього, а воно проте було у підвалі. Чи було – це ще спірне питання, продовжував сумніватися головний. Може, один роботяга просто допився до ручки і вигадав історію. Ніхто ж більше не бачив, крім бліща. Ну, погодьтеся, всі ваші докази на рахунок існування тих цінностей якісь такі, я, звичайно, не факівець, але якісь побічні свідчення однієї людини – і баста. Тим паче людини, яку ви вартою тримаєте і в наручних ходите. Отже, довіри їй немає. А вночі те саме в підвалах вишукували серйозні кримінальні елементи, додав слідчий. Та він як вас так і їх за ній сводить, пояснив головний. Однак, на нього треба було його розрахувати. Чого я чекав? Слухайте, може у нього так своєрідно біла гарячка появляється? В інших миші, пауки, обліщав всяке загадкове обладнання. Може до цього нарколога прислати? Ви нас недоцінюєте, знову образився Глушко. За госпас прийшов медичне свідчення одразу після затримання, і нарколог визнає його здоровим. А обладнання існує. Там на його попередньому робочому місці за цінностями вже давно схопилися, і бліща вже давно розшукували. Ось так, усе сходиться. Крім одного, заперечує Лабо, як це ніхто не бачив, що у підвал під одним із головних корпусів притягли купу заліза. Це ж півдня треба тягати. З ваших слів, між іншим. А там хірургія, дитячі відділи, пологові. Це постійний рук, навіть уночі. То як? Машина повинна стояти під корпусом, а звідти повинен носити. Звичайно, ніхто не бачить, слідчі завзяти навіть підвіся зі стільчика, нахиляючись до головного. Підземний перехід має відгалуження, кінець якого під моргом. А морг у глухому кутку вашої території. Там вантажівка могла цілу ніч стояти, і ніхто би не побачив. От ваш ближч. І перетягав усе по підземному коридору під хірургією. Вхід до підвала під моргом до цього довго не відкривався. А ми встановили, що з рік тому його таки відкрили. Коли на завгоспа наїхали ті самі на джипі, він розколовся і повів їх у підвал показати добро. А там вже нічого немає, пусто. Та, може, вже кілька місяців пусто не витримав головний. Може, більше відчув, що пахне смаженим і переносив ще кудись. Можливо, навіть не в лікарні. А крутим дурочку показував, і тепер ще й вас на те саме купив. От ви ходите і шукаєте те, чого тут більше ніде не може бути. Вносите сум'яття в робочий процес. І створюєте ґрунт, до речі, для всяких ідіотських чуток. Ви б чули, що у нас вже говорять із приводу цього. Так, промісія був, щось ставити слідчі. Ні, ви знаєте, що в нас люди натякають? Давався головний. До мене, наприклад, дійшла чутка, що шукають вивезені з Німеччини боєголівки. Чому саме з Німеччини насторожився Глушко? Не знаєте. Нібито при виведенні радянських військ. Ось я. А по інших каналах кажуть, що радіактивні відходи. Ви що, не знаєте, який у нас народ? Вони ще не таке вигадають. І це тільки з того, що до мене дійшло. А скільки такого ходить, про що я ще не знаю? Прилади винесли з підвалу зовсім недавно, несподівно за його слідчі, і вони там були, сліди їхні лишилися, запчастину знайшли. Це достовірні дані, тягали в напрямку головного виходу з підвалу, там на топ та ножах, і сіни пооббивані, свіжі. Хто міг би бути спільниками вашого загоспа, кажучи по-простому, скив він горілку пив? Я там не бував, майже по складах про мої головний. хоча, звісно, це моє упущення, визнаю. А двері на двір біля виходу з підвалу досі не відчинялися. Принаймні, відколи я головний лікар. Від них навіть ключів немає. Їх можна тільки виламати. «Ось то ж бо», – зрадів слідчий. «Я й тлумачу вам, що обладнання могли носити тільки до гори. Куди? До реанімації чи пулоговий? Машину залізать? Та будьте серйозні!» «На гори ще немає», – незворушно продовжував той. «Ось же десь на поверхах. Ідіотська справа. Лужком у в пальцях цигарку» яка давно вже просилася до рота. Шукайте, розі руками лабу. Ну що я ще можу сказати? Шукайте, це ваше таємниче обладнання. Нехай тачанів із гузду сходить. Ще СБУ запросить для більшого ажіотажу. Тоді завтра точно скажуть, що тут у нас захований банк органів або підпільна баклабораторія. Олег вийшов з операційної, здираючи на ходу рукавиці, кидаючи в раковину. За ним випав з медвідь. Алло, колеги!» – почув голос щораз операційний. «Що призначатиму з антибіотикою?» «Як завжди, це фрітріаксон, сказав Ілля. «Нехай розкошелиться. Нема чого дома по три доби сидіти. Досиділися до ручки, а тепер будемо економити». «Прийнято!» Олег вже скинув халат і розв'язав маску. «Ну що, нормально все вийшло?» – повернувся він до Медвідя. «А ти не можу, всі думки про інше. Ти знаєш, дійсно, до початку операції всі думки про інше були». А як розрізали, зразу перейшло. Нам потрібно операційний від усякої дурні лікуватися. Медвідь боясько звернувся і додав від усяких машинок. Зайшовши до розлягальні, вони сілися на топчани один напроти другого. Ти знаєш, я взагалі то до операції не хотів говорити, почав але. Що? Що вже сталося, злякався? А дав ти, хвилюватися. операція серйозна. Чого ти не тягнеш? завола Ілля. Кажи. Просто вчора беженари з Голоюхом та Савчуком винесли всі машину. Ну і я допомагав. Як винесли? Куди винесли? Чого ти кричиш, обурився Олег? Просто винесли. Як їм схотілося. Десь заховали. З тих міркувань, що якщо решта щезне, то нам хоч баби залишиться. Хіба дарма страждали? Це завал просто нам йдеть. Ви ж в мене могилу заведете. Ви що, збоживали? Їх же всі шукають. А хтось би побачив. Ні, я не можу. Та ніхто не бачив, заспокоює Олега. Вони ввечері кинули до пакету телефану по одній машинці і пішли. Як до пакету не зрозуміли. А вони найменше вибрали, там таких кілька менших було. Савчук по хазяйськи розсортував їх уночі. Я сам збоку дивився. Ну і йде лікар з пакетом. Нехай навіть важким. То що? Може там фертилівський гусак, подарунок вдячної пацієнтки. Звична справа. Аби женер ви бачили взагалі з таким виглядом ніс. Наче там, яка Вермішель. А чому Вермішель дурнувато кліпав очі, Ілля? Ну, тобто, щось легке, пояснив Олег. Між як здоровий, як бугай. Що там якась машинка? І ти, ні, запитав Ілля. Звичайно. До речі, і за тебе також. Ну, да, пробормотів Медвідь. Ну, що ж, ти тепер завідуючий. тобі видніше, що робити. Чекай, а чому сім машинок? Нас ніби разом із чором шестеро виходить. А. «Савчук дві потяг», – пояснив Олег. Сказав, що найбільше б настраждався. До речі, тих маленьких якраз і було сім. А більше вони дуже важкі і в пакет не влазять. Так, звичайно, погодився Ілля. Стукнувши двічі за звичкою двері за вкадрами, Олег, не чекаючи відповіді, завалився до кабінету і шльопнувся у крісло. «Привіт», – сказав він. «Пробач, я зранку не встиг. Операція. Я такий задовбаний. Це кінець». Ну, звичайно, відпові Оля, дивно, що ви у Олегу Вікторочу взагалі знайшли час. Заяву вашу вже, до речі, підписану, головний лікар особисто передав мені, Готую наказ про ваше підвищення. Вітаю вас. Олю, промовив Олег, заплющуючи очі, хочеш вір, хочеш ні. А я ще сам утямитися не встиг після подій останніх днів. У нас тут таке робилося, що мізки досі пухне. Але про твоє нове призначення я б могла б дізнатися і не із заяви, спокійно промовила вона. Ти б бачив, як вирічився на мене головний, коли побачив моє здивування. Він уявити собі не міг, що я можу не знати про це. А я стою, як... Вона відвернулася, витягуючи електрочайник. Олю, сказав він, і підійшовши, і обіймаючи її, ну, це випадково вийшло. Я вчора ще зранку не знав, що писатиму його. Мене Ілля зґвалтував. Я не міг відмовити. Усе терміново. Тут такі обставини... Я за цим всім взагалі забув, коли тебе бачу. Ну, вибач. Гаразд, сказала вона. Тільки за чим за цим? Я в курсі, що тут відбувалося нещодавно. Але з тих пір давно вже можна було вилікувати всіх цих форих, відіспатися, заспокоїтися і нарешті поздоровкатися по людськи зі своєю Ольгою. Чи може вже не своєю? Ти що, з глузду з'їхала? І не соромно. У мене дійсно були серйозні причини. А що відбувалося тієї ночі в дійсності, ти поки що не знаєш. До речі, так і не знатимеш, якщо я терміново не отримаю гарну чашку кави. Щось на закуску, а заразом поцілунок, можна і в зворотному порядку. Ні, любий, не погодилася вона. Спочатку пояснення, а потім буде видно. Добре згодів Олег. Про ядерні боєголівки чула, так, пожвавилася вона. А про діактивні відходи, також чула, а Олег я хитро примужився. Про підпільний банк органів для трансплантації під хірургічним корпусом? Ні. От про це не чула. А ти що, головний транспортолог? Не чула, правда? Ну, таких чуток ще дійсно не було, заспокоював Олег. Але скоро з'являться. У вас це швидко. Фантазія Тачанівського мешканця, коли справа стосується чогось не цілком зрозумілого, меж немає. Так ось, усе це фігня порівняно з тим, що відбувалося насправді. Ольга стояла, широко розплювши очі. «Вода не кипить», – підказав Олег. «Наливай». Зранку головний війшов до залу на загальну п'ятихвилинку, візглого пропустивши перед собою слідчого з районного відділення міліції. Доброго дня, привітався він. Шановні колеги, сьогодні на нашій п'ятихвилинці присутній слідчий райвідділу Міністерства внутрішніх справ України. Василь Васильович Лужков. Я гадаю, ми не будемо його затримувати і одразу надамо слово, а потім вже проводитиму робочну раду. Будь ласка, Василю Васильович. Зал розбурхано загодів. Зараз нам про лють світло на деякі таємні речі, прогнала репліка із задніх рядів. Ага, про в обов'язково почалося з іншого кінця. Нарешті запала тиша. Дякую промовив моє слідчі. Я хочу звернутися до вашого колективу з проханням допомогти слідству. Є дані, що на території вашої лікарні, а точніше у підземному переході, збудовано як приміщення, цивільної оборони довгий час зберігалися деякі матеріальні цінності, викрадені у держави. Хочу одразу відповісти на ваші репліки. Це не боєголівки. Хоча б тому, що райвідділ міліції цим би не займався. Є інші структури. А все-таки, що це? Прозвучало із залу. Це, ну, шкономить завагався, скажімо так, різного роду апаратура, прилади, металеві агрегати середніх розмірів. Тобто одна людина у змозі поступово все це переносити. Але разом усього досить багато. Вистачило би завантажити майже повністю кузов невеликої вантажівки. Усе це ми підозрюємо було винесено з підвалу і переховано десь в іншому місці на території лікарні. Так це ж не голка промовив Сивокінь. Чому ж ви не знайшли? Ну, чесно кажучи, ми ще не скрізь шукали. Операційні точно не шукали промовив Баженар. Зал розірвався сміхом. «Колеги, одну хвилинку». Піднявся з місця у президії головний. «Ну, маєте ж так вислухати людину. Задавати питання потім зможуть усі». «Я розумію вашу іронію», – сказав Лужко. «Справа доволі неординарна. І нам важко. Тому я вас прошу. Хто, можливо, бачить, щось підозріле, що кидалося в говічі. Можливо, хтось переносив, Можливо, до корпусів під'їжджала стояв до довій час вантажівка». Ви мене розумійте, будь-яке ваше спостереження може стати в пригоді. Ті, хто може щось повідомити, прошу посперіяти або зараз, або в будь-який час по телефону. Мій номер 22617. Можете на чергового 02. Можливо, хтось щось хоче сказати або запитати. На мить зал застиг. Запанувала тиша, рук несподівано зроблений медвідом, який, наче намисно сидів у самому центрі, був чітко помітний з президії. «Будь ласка, Елля Петрович», – головний зробив заохотливий жест. Усі погляди сконцентрувалися на ньому. Ніхто не побачив при цьому, як двоє чи троє лікарів схопилися за ручки крісел, завмерши зі зміненим обличчям. Та загалом я хотів тільки запитати про мембри вілья, чи мала якесь відношення перестрілка вночі, про яку всі говорять, до того, про що ви говорите. «На жаль, нічого не можу вам пояснити», – розвів руками Глушко. «Таємниця слідства». На цьому питання скінчилося, почалася загальна п'ятихвилинка. Голоюха викликали виділення відділення близько сьомої години вечора. Чоловік років так 45 лежав на койці, підтягаючи коліна до живота. «Ось», – сказала Оксана, – «швидка привезла, 20 хвилин тому, болі у животі, ледве йшов. Добрий вечір, Тарас присів біля нього, що вас турбує? Доктор, дуже сильні болі, півтори години тому почалися, а зараз неначе наче трохи легше». Блювоти не було? Ні, але нудило. Коли чоловік підняв сорочку, Тарас побачив старий післяопераційний рубець. Очевидно, після апендициту. Обстежив живіт і запитав. Горілку вживали? Що буду брехати? Пив 100 грам. Розумію, пахне. Ну що, ми вас залишаємо у відділенні, зробимо аналізи, у вену прокапаємо. А що у мене, доктор? Перше враження – ніби приступ кишкової непрохідності, хоча доволі нетипово проходить. Обстежимо вас, причину встановимо. Показань до операції наразі немає. Слава Богу, полегшено зіхнув той. Оксана, яка чергувала вночі, доповідала на вранішні п'ятихвилинці в відділенні, вже не бекаючи і нічого не плутаючи. Ввечері поступив Куржаков. Приїжджий, гостра кишкова непрохідність. Дивився Тарас Васильович, форму вже краще. «Що за непрохідність?» – Олег повернувся до голоюха. «Та хто його знає? Чи є вона там взагалі?» – згумівався той. «Ергенологічно не підтвердилася, апендицит переніс 15 років тому, клініка нетипова, то обстежувати потрібно. Олег Вікторович, – додала Оксана, – він режим порушує, відкрізнув взагалі, відмовився, системи не схотів, ходив по відділенні, ввечері в травматології у карти грав. «Гаразд, розберемося», – сказав Олег, – «далі». Оксана продовжувала доповідь. Коли ми сестри вийшли, Олег повернувся до Голоюха і сказав «Пишу хворого тобі, обстежую по повній програмі». А зараз поясни, що в лікарні лікується, а не хоче, ми його випишемо, а нехай їде за місцем проживання. Гаразд погодився той. Ага, іще, дзвонив Сивокінь, казав, що Савчук терміново взяв відгул, то ти… Ну це кипець, розвів руками Тарас. А де він ті відгули бере? А коли я відгуле братиму? Що ж вчора не було? А сьогодні що? Знову? Вчора був прогул, пояснив Медвідь, а сьогодні відгул за прогул. А нас буде, коли-небудь такий завідувачий, який знайде на нього управу. Продовжував обурюватися Тарас. Буде, сказав Ілля. От як сам встанеш, тоді подивимося, як ти управу знайдеш. Одним словом, прийом на тобі, підвіруйсь Олег, а там розберемося. Коли Олег переступив по квартири Ольги, час рухався до десятої вечора. Вона відчинила і посторонилася, пропускаючи його. Що сталося? Ні, просто щойно прокинувся. Ольга здригнулася під накинутим на плечі шарфом. Прийшла з роботи, приїгла на десять хвилин, і ось щойно прокинулася. Голова боліла. Гарний сон ознака здоров'я, заважив він, скидаючи куртку і вішаючи її. Я вже годину знаю, про що думаю. Знаю, про мене, звичайно. Ну, про тебе я завжди думаю. Але ось останні години. Я нічого не встигла, вибачаючись, промила вона. Ти такого однаково не вмієш. Ми у Харківі, Олег потягує на кухню. Практикували картоплю, печену просто в духовці. Без нічого. Сила. Зараз забацимо. Він потер руки, виявляючи очевидно, кінцевий результат, коли телефон у курці залишений поперед покої, почав подавати сигнали. Ага. Забацаємо, розчаровано промовила Ольга. Скривившись, він витяг із кишені трубку. «Ало!» Обличчя й одразу набуло, було довело нового виразу. «Марійці, я неургентний сьогодні, промовив він у трубку. Стається, медвідь у графіку стоїть. А ще краще – передзвони голоюху. Це його хворий, нехай розбирається». На якийсь момент Олег замовк зіслухав пою біля вуха, а потім сказав «Гаразд, дзвони на швидку, нехай по мене їдуть, тільки швидко». Ну що? Ольга сиділа на стильчику, схиливши голову на бік. І обличчя її також висловлювало розчарування. Усе гаразд. Береш картоплю середнього розміру, миєш і складаєш на решітку в духовці на середній висоті. включаєш середній вогонь, подавати на тарелі середнього розміру. А там що? – запитала вона. Там є там, один кадр, – відповіла. Завідувача вимагає. Це ненадовго. Коли Олег увійшов до палати, на ходу зав'яжуючи халат, Куржаков спокійно лежав на койці, дивлячись у стелю. Марійка також увійшла і стала поруч. «Що сталося?» – запитав Олег. «Це конфіденційно відповів хворій, зіркнувши на сестру. Я хочу поговорити з завідувачем». Кинувши недоволений погляд, Марійка залишила палату. Олег просів на край койки хворого, в якому важко було запідозрити теперішнього виконуючого обов'язки начальника колонії посиленого режиму. Та я вас слухаю. Доктор, з вами хочуть поговорити на рахунок моїх проблем. Почав Куржаков. А які у вас проблеми, незрозумів Олег. Я хотів би спочатку від вас почути. Та я погано формулюю свої думки, відповів той. Там у коридорі, ви гляньте, напевно, вже мій, е, словом, адвокат. Ну, хворі з адвокатами це в дусі часу, посміхнувся Олег. Але я не бачу нікого, коли заходить. Та він під вашим кабінетом. Під зачиненими двері нового кабінету завідувачу стояв чоловік, вигляд якого аж ніяк не додав Олегові наснаги. Це був слідчий райвідділу Глушку. Не знав, що є адвокат, зауважив Олег, подаючи йому руку. Виключно неофіційно натягнуто посміхнувся слідчий. Вони вийшли, і Олег запропонував сісти. Я справді не працюю в адвокатурі, хоч і іноді жалкую про це. Глушку заклав ногу на ногу. І надав обличчю замисленого виразу. Ви знаєте, Олегу Вікторовичу, часто приємніше буває витягнути людину, ніж закопати. Коли витягнеш, отримуєш моральне задоволення. А коли закопаєш, навіть того, хто заслуговує, він розвив руками. А що, буває закопуєте тих, хто не заслуговує? незворушно запитав Олег. Намагаємося уникати. Цілком серйозно Глушко, але іноді обставини сильніші за нас. Хоча завжди використовую всі можливості, щоб вчинити по справедливості. Ну, це свально, зауважив Олег. Але чим я можу так би мовити у даному випадку? Можете, сказав слідчий, тим паче випадок із розряду тих, коли особливо не хочеться закопувати тих, хто на це ж ніяк не заслуговує. Наскільки я знаю, ви завідуючим недавно. Припустимо, глянув на нього Олег. А яке це моє значення? І приймаєте мене у новому кабінеті. Чим вам кабінет не влаштовує, здивувався Олег. Це споконвійку кабінет завідувачу відділу. Ну як сказати, не погодився Глушко. Медвідь, який був після Малевича, наскільки я знаю, інший кабінет собі облаштував. А ви щойно перейшли на посаду? Одразу міняти. Це насторожує і примушує шукати пояснення. Можливо, ви цього не розумієте. Я би також не зрозумів багатьох речей у медицині. Кожному своє. Одним словом, причина зміни кабінетів і навіть завідуючих у вашому відділенні, мені, я вважаю, зрозуміла. Те, що ми шукаємо, знаходиться в кабінеті Іллі Петровича. І що, Олег набогався зберегти спокій. Ось на цю тему я хотів би поговорити, сказав Лужко, нахиляючись до співрозмовника. Ви уточенові людина все-таки нова, і не розумієте деякої нашої специфіки. Ще не вжилися, так би мовити. Зрозумійте, ми тут живемо і варимося у власному соку. Це не Харків, де ми з вами можемо більше не зустрітися, тим паче, якщо є таке бажання. Місто здоровезне і загубитися, раз плюнути. А у нас? Тут усе інакше. Ми з вами ще сто разів посеред вулиці зустрінемося. Завтра вас можуть обікрасти або побити. Слідчий красномовно постукав по дерев'яному столі кісточками пальці, і ви потрапите до мене без вашого ж бажання, або хворий, який скаргу напише, так само. А мене вже завтра пензицид хапнути, або яка більша біда, він ще якраз немовніша по столі, і я також потраплю до вас. Бачите, яка механіка? Районна специфіка. Усі ми тут пов'язані, від до, тому повинні жити по-людськи, щадити одне-одного. Вже часто доводиться думати в першу чергу не про виконання інструкцій, а про принципи співіснування, що склалися і утвердилися ще до нас. Тобто, щоб потім тебе хтось не згадував незлим тихим. Ви згодні з цим? Так, напевно, відповів Олег. Ну тоді я би перейшов до конкретних пропозицій, продовжує слідчі. Справа це дійсно ідіотська і звалилася на мене недоречно. Тим паче, що закінчити її треба якось так, словом, щоб усім було добре. А це складно, оскільки існують сторони, які противоборствують. Тож, знехтувати інструкціями взагалі також не можна. Тоді вони нас з'їдять. Ситуація доволі складна. У машину ваших, так би мовити, знайшовся господар. Несподівано той найперший зацікавлений у їхньому поверненні. Це наче подарунок для нас усіх. Усе спрощується. Далі від нас усіх залежить, хто наскільки лишиться задоволений і хто наскільки постраждає. Зараз саме та мить, коли нам під силу ще зробити так, щоб господар отримав викрадене, всі решта, хто виявився, так чи інакше причетний до цього, не постраждали. А я отримав відчуття, що не зробив погано нікому. Ви мене розумієте? Звичайно відповідаю. А як ви собі це уявляєте? Простіше не буває. Ви просто зараз організовуєте якийсь важливий захід для всього персоналу. І за години навіть менше кабінет вашого колишнього зава стає порожнім. Так усі забувають про ці пригоди. «А власник цього брухту треба думати, знаходиться зараз у шостій палаті?» – запитав Олег. «Ну, яке це має значення?» «Можу вас лише завірити, що хворий цей одразу залишить на ваше відділення». «Було би непогано», – поводився Олег. «Від нього, знаєте, виходить щось таке. От бачите, зрадів Глушко. Усе розв'яжеться, найкращим чином. Можу навіть відкрити вам, що йдучи на подібні компроміси, я ризикую найбільшою мірою». І на виявляюся стороною, що постраждала найбільше. А це ж чому, не зрозумів Олег. На мені глухар зависає, пояснив слідчий. Адже справедливість відновлення неофіційно. Не по паперах. От у вас, припустимо, якщо хворий помирає, нехай навіть не із вашої провини. Однаково неприємність. Так і в нас. Олег підвізся, витяг пачку цигарок і поклав одну рот. Потім скаменувся і просяг слідчим. Дякую, про той. Я скромніше курю. А якщо це не моє, запитав Олег після повзи, ну не знаю, слідчий також, ви послідим. Воно за будь-які обставини буде повернуто господарю. Зараз від вас залежить, яким чином. Тобто, якщо я скажу вам, що там нічого немає, кабінет зламають. Звичайно, посміхнується Глушко. І з відповідною санкцією прокурора. Усе, як належить. Але для чого? Це вам. Поясніть мені, кому краще буде? Дійсно, зіткнув Олег, чи можу я вийти на п'ять хвилин? Звісно, п'ять хвилин навіть десять. У даному випадку нічого не вирішують. Затягнувши ще кілька разів, Олег вийшов. Як імеч ще спав, у палаті горіло світло, бізнесмен напівсидів, спираючись спиною на подушки. Переносний телевізор працював майже без звуку. На койці були розкидані газети. Ну, доктор, ти мене зовсім закинув. Негарно. Забій зранку на хвилину і будь здоров. Так ти вже герой, похмуро промив Олег. Чого дарма у тебе на голові сидіти? Ну хоча б заради принципу. Кажуть, у тебе це найкрутіша операція в житті. Ха, здивайся, Олег. Ну ти від скромності не помреш. Найкрутіший пацієнт, це ще може подумати. Слухай, Володи, жарти скінчилися, у нас неприємності. Що ти маєш на увазі, з бліде Машинка доведеться віддати. Що не зрозумів? Кому віддати? У мене в кабінеті зараз слідчі сидить, продовжував Олег. Той, що з тобою говорив. Він все рознюхав. Якщо не віддамо по-доброму, завтра буде санкція прокурора і обшук. Однак втрачає, тільки ще й ми постраждаємо. Тепер, як імець був, увесь червоний, злий і важко дихав. Нічого не поробиш, розвів руками Олег. Я просто зайшов повідомити тобі, що ти не казав, ніби я їх кудись наліво сплав. Хтось із ваших розляпав з волота, пробурмотів він. Володю. Ні, це вони, звичайно. Таке як кодло, яка тут може бути таємниця, скоти? Володів ще твердіше промив Олег, колись ти вже помилився на наш рахунок. Скоти не могли мовчки сидіти, той продовжував набирати люті, дебіли, не могли по-людськи. Усе життя за копійку в смороді порпаєтеся, раз у житті випала можливість, і то не змогли. Якби вони в смороді за копійки не порпалися, то ти б вже на одній нозі скакав, і пальці веєру не мав би можливості розкинути, руки милицями були б зайняті. Олег, грюкнувши з пересердя дверима, попрямував до кабінету, якими ціпав на подушку і дорнувся до стіни. А за півгодини в ординаторській хірургічному відділенні спостерігалася доволі цікава картина. У дволітрову банку був встановлений електричний кипятильник, грілася вода. На столі стояли дві розкриті коробки цукерок та шампанське. Усім було весело та приємно. Маша розсипала по чашках каву. Надя різала на чистому аркуші паперу якийсь періг, явно домашнього приготування. У нас в Харкові також, розповідає Олег, до останнього часу робили операції під місцевим знеболенням. Був такий професор Желязко. Помер уже, Представник старої школи хірургів. Його медом не годують. Дай тільки, щоб під місцевою анестезією зробити. Наркозу геть не визнавав. То він все любив розповідати одну історію. Казав – Потім ми як-то раз з Петром Апанасовичем оперірували одного боксора подмесної анестезії і забили руки зафіксувати. Усі сміялися від душі. І що, припинив під місцевим робити, запитала Маша. Куди там? Навіть для студентів показував операцію і влаштовував. Та я піду вже, несподівано, озвалася Соня. Я і так не розбираюся, про що ви там говорите. Соню назад, Олег показав їй на інестейчик. Усі, значить усі, не може від колективу відриватися. Ми вам шампансько налємо, – проспівала Надя. А я в ньому і так не розбираюся, – махнула рукою вона. Мені що шампанське, що мінералка. Нарешті Олег взяв пляшки і почав відкручувати дріт, непомітно глянувши при цьому на циферблат годинника. А ще я розповім історію, як у нас у відділенні цигани, пардон, вірмени, ювілей справляли. Дальній кінець хірургічного відділення – де вже не було палат, було перегороджено оглядовою ширмою. Ніхто з протилежного кінця коридору або із дверей палати не зміг би роздивитися, що двері колишнього кабінету Медвідя розчинені і дуже стрижені хлопці тихо тягають із з нього на сходи запасного виходу якесь заліза. А знизу біля дверей, що вичинилися, напевно, вперше за останні 20 років, сховався в темряві невеличкий фургон із високою будою. У маленькій кухні за столом сиділа перед журналом родлива жінка. Вона виспалася за білий день і тепер час від часу поглядала на годинник. Її темне волосся спадало на шарф, який кривав плечі. Поруч на столі стояла тиріль середніх розмірів, наповнена печеною картоплею, на якій повідставали підрум'янині шкірочки. Жінка спробувала її дотик рукою, зіткнула і накрила все це товстим рушником. За 10 Якраз той час, коли на роботу збігаються останні працівники. На території лікарні багато машин, що підвозять пацієнти та персонал. Лікарі медсестри перебувають у скаженному русі, намагаються встигнути ще щось зробити до п'яти хвилинки. Саме в цей момент на територію лікарні заїхала новенька вишнева сімка з темними, тонованими вікнами та антеною на даху. Погода стояла морозіна. Доріжки та майданчики встигли не тільки розчистити, а й накатати. Порипуючи по сочовганому снігу новенькими чорними шинами, машина виглядала ефектно. Весь і вигляд свідчив про те, що вона щойно з автосалону. Вишнева сімка підрурила до поліклініки. З неї виїзд лікар Савчук і, писнувши пультом сигналізації, наче він ніде і нічого рушив до дверей. Олег подивився на годинник, перебираючи свої історії у папці. Потрібно було йти до ординаторської на п'ятихвилинку. Медвідь завалився до його кабінету, незадоволений і навіть більше заведений. Ну молодець, сказав він, ти мені тут розведеш таке панібрасто, що я потім із ними ладу не матиму. Про що ти не зрозумів, Олег? Як про що? Що за колективне розпивання шампанського вечорами? Кава із персоналу? Потім говоритимуть у мене за спиною. От коли був Олег Вікторович завідаючи. Я не зрозумів, сказав Олег, хто нас тут зараз керує. Ну ти. Не впевнено відповіл То чого я від тебе чорті отримую? Ти не знаєш. Медить тільки спромійся роззявити рота. Ходімо на п'ятихвилинку, сказав Олег. Тоді вирішимо, що робити з Протасевичем із п'ятої палати, а потім, потім буде серйозна розмова. Раптом двері відчинилися, і до кабінету залетів голоюх. У у вигляд свіщий про те, що зараз доведеться почути щось сенсаційне. Шановний, видихнув лікар, ви тут сидите, а там Савчук на новій машині приїхав. Ну це крутизна. Напевно, щойно з салоною. Я там випав. На якій машині, не зрозумівляв. Сімка Вишнева, не міг заспокоїтися Тарас. Ну там така машина. А де він взяв, вигукнувляв? Ні, де він взяв? Він що, зовсім ідіот. Зашпортавшись на ніжку стільчика, Медвідь вибій з кабінету. Ілля Петрович, крикнув Олегіву на зудогін, але марно. Забувши про п'ятихвилинку, вони кинулися за колегою. Коли всі троє разом дерлися до кабінету в поліклініці, Савчук діловито перебирав на столі картки форих. Валентина зацікавлено визивлено з перев'язочни. Валю, сказав Медвідь, я тебе прошу, нам поговорити треба. «Добро ранку, лікарі!» – виразно сказала вона. Тоді гайднула масивними стегнами і двері зачинилися. «Ти де машину взяв?» – дивлячись на Савчука, притул вигукнув Ілля. «Ти де машину взяв, Богдуре? Ти нас точно колись зі світу живеш. «А кому яке діло?» – сполакнув Петро Петрович. «Де взяв, де взяв? Купив. законним шляхом. У магазині. У тебе що? Цвяху у задниці не гав Ілля. Що не сидиться?» А ти не подумав, що буде, якщо ми всі зараз почнемо машини купляти, га? А хто каже, що всі повинні купляти, здивувався Петро Петрович. Інші можуть і не купляти. Мені потрібно було, я купив. Ні, ну це Ілля обвів усіх безпирадним поглядом. Ну, разів сказав Олег, тепер уже однакове. Я вас також зараз приб'ю новиною. Однаково доведеться, тільки спокійно. Кабінет твій, Ілля Петрович, вже порожній. Можеш у нього повертатися і в прямому, і в переносному значенні. Як незрозумілля? А машинки де? Поїхали машинки, відповіли. Уночі прийшов слідчий, а з ним і господар цих машинок, Куржаков той, якого Тарас поклав із непрохійністю. Він і винюхав. Немає більше машинок. Можете забути, усе зроблено тихо та неофіційно. І до нас жодних претензій. Навіть про ті, що в нас лишилося, ніхто не питав. Усе. Спостерігалася, німа сцена. Усі замовкли дивилися на Олега, роззявши роти. Не було іншого виходу да він. Було б гірше, якби далі все робилося офіційно через прокурора. Ми б тут ще довго чухалися. Як і усе знає, що вночі знав. Усі мовчали. Коли пролунав стоки до двері, на порозі з'явився дід із паличкою зутий у надраєній пастою добротний хромові човоти. Він мав перев'язане якимось ганчірням руку. Можна вже? запитав він. Можна, пробулькотів кожен із хірургів, дивлячись у порожнечі. Епілог. Зима скінчилася, весна прийшла рано і взялася на повну. Уже 8 березня тільки на північних схилах окремих пагорбів лежали шматки почорнілого талого снігу. Проліски лізли скрізь. Набухали бруньки на деревах, сонце пригрівало. Біля ближньої альтанки деміло вогнище. Поруч на розкладному невеличкому столику все було готове. правда, помідори цього разу виявилися квашеними, огірки маринованими. Проте як горілка, так і м'ясні закуски були цілком звичайними. Ну що, шановний, голаюк наблизився до столу, поте руки. Шашлички хвилин за 20 будуть готові. Почнемо? Я гадаю, дійсно час почати, погодився беженар. Бо на це все боляче дивитися. Лідочка каже, що можливо. Як це? Ресторанна виразка, засміялася вона. Дійсно, підтвердивала, я також щось подібне чув. Давайте, відкривайте, Тарасико, тебе це найкраще виходить. Не збираючись заперечувати, Головіку взяв до рук пляшку, відкрутив кришку і розлив по келишках. Чекайте, а де ваш Савчук, ратом задала Людмила. Дійсно, погодився, де він? Ні, я не можу, ну він усіх нас колись, ну як там, був і пропав. Тепер чекай. Петра Петровичу, склавши долоні, загорлав Тарас. У лісі стояла тиша. «Може, відійшов чоловік? Проліски позбирати?» – припустила Оля. «Що, скриво Яких пролісків?» «Савчук» – загорлав Тарас знову. «Давай сюди!» Відповіді не було. «Давайте без нього!» – махнув рукою Олег. «Прийде на ляму штрафну. Він не відмовиться». «Та це він омисно на штрафну наривається!» – припустив Божинар. «Тоді тим паче вперед!» Усі взяли зі столу свої келишки і ніякого замокли. «Ну давайте!» – підштовхнула Люда. «Чоловіки, чого ж ви мовчите?» «А вони нам по джительменському місцем поступаються!» – припустила Ольга. «Ні, ні, сьогодні не варто!» – протестувала Людмила. «Нехай саме головний і говорить!» «Та всі ми тут однаково головні поробнуті Ілля. «Ну гаразд, дорогі жінки, шановні колеги, приємно, що ми знову ще раз вирвалися сюди!» Раз на півроку, це не так уже й погано. Цікаві, до речі, півроку були. Взагалі минулий рік склався для нас більш, ніж весело, так би мовити, під егідою швейної машинки. Олег Вікторович у травні приїхав. Женатий мовчки кивнув. Вже тоді у цьому були винні ці нещасні машинки. Ну а далі пішло-поїхало. І щоб я якщо ще якісь лікарні колись відбувалися настільки неординарні події, та й фінал виглядає доволі щасливо. Неприємності обійшли стороною. Савчук він навіть машину купив, також із машинок. У Луюхи, я так чув, краєм вуха, якісь круті меблі з'явилися, всю квартиру обставили, хоч би подивитися. Я вже навіть зі своєю пляшкою прийшов би. Усі засміялися. Приходьте Ілля Петровича, відповіла Людмила. Я взагалі-то гадала, що ви не потребуєте запрошення. Врахую, сказав Ілля. Олег Вікторович, наскільки я знаю, що нічого не купив за те. Ось Ольгу ми знайшов. А це погодиться також вини з цих самих машин. Я би сказав, за масштабом не менш важлива подія, ніж, припустимо, купівля машини. Велике дякую вам, Ілля Петрович, за такий комплімент, зіронізувала Оля. Аж ніяк не сподівалася, що така подія, як зустріч зі мною, може хоч якось порівнятися з куплою машини. Ви мене порадували. Будь ласка, змигнувши оком, боженарові манери відповіг Радий, що зробив вам приємність. Ну, навколо Валентина Івановича, як завжди, все вкрите мороком. Ну, чому здививався той? Просто в мене ніхто не цікавиться. Я, наприклад, купив гарний спінінг. Дуже гарний. Дорогий, імпортний. Японський. За останнім словом. Як на всі мало не задихнулася Людмила? Я не рибалка, звичайно, в про порбунуті головів. Але який же це спіннінг повинен бути? Ну, чому на всі? Знову здивувався Беженар. Звісно, ні. Усього за 120 доларів. Чому обов'язково повинно бути на всі? Просто раніше я не міг собі дозволити таку дорогу іграшку, а тепер купив. Ну і крім цього, є ще плани, але це так, особисте. «А себе чому пропускаєш?» – нагадав Олег завідуючим. «А, що разу були, не звертаючи уваги, продовжував Ілля. Щур наш квартиру взяв на виплату, трикімнатну, вже переїхав. На, про себе, про себе, кажи». Тепер уже на нього насіли по-серйозному. «Можна й про себе?» Без особливого оптимізму погодився Ілля. Таємниці не роблю. Я за свою машинку нічого не купив. Коли починалося, я розраховував на 10 штук. Ну, в крайньому разі на 9. А це майже 40 тисяч зелених. І, бачите, зовсім погнав на цьому ґрунті, пахитав голову А я думаю, чого ти так нажерся, коли Савчук свою машину обмивав? Згоря? Може і так назвати, погодився Ілля. А гроші, якщо хочете знати, я дружині віддав. «Ось, – вигнал Відмила, – вчиться мужики, ось як чинять краще з чоловіків, а вона що купила?» Квіток до штату згідно Вилля, що правда ще трохи докласти довелося, тому й немає її зараз. Післязавтра їде, вона же за два роки старший поступатиме, а зараз самі знаєте, від 800 на рік і вище. у медичному на платному відділенні тисяча, – підказала Ліда». А небезплатно не поступиш, продовжує медвідь. Ну ось, шість років, шість тисяч. Де взяти? А на життя студенти. Тоді за рік молодші школу закінчує. Ось так. Роботу й вже підшукали прибирати в супермаркеті. І рік-два попрацює, обох вивчимо і навіть щось лишиться. Так воно, скривився Тарас. Рік у супермаркеті американському поприбирати те саме, що в нас усе життя лікарем. Що поробиш, знизав плечима Ілля. Усе відносно дай Боже їй удачі, сказала Оля. А келихи ми ще довго триматимемо. Так, звичайно, погодився Ілля. Вип'ємо за здоров'я наших дорогих жінок. От як звернув на кінець, закусуючи, сказав Терес. Слухай, несподівано задав Олег, звертаючись до Медвідя. А що ж ти все-таки хотів купити на своїх десять машин? Дійсно, підтримував голоюх. Він щось конкретно замислий, інакше так би не плакав тепер. Просто за гроші він ніколи не напився. Точно погодився Олег. Він вже встиг щось конкретне виносити за ці пару днів, поки машинки лежали в кабінеті. Ідея фікс. Ні багато, ні мало. На 40 тисяч баксів, зауважив Бажинар. Ну давай. Нічого я не хотів, буркнув Ілля. Ілля Петровича берулася Оля. Так нечесно. Тут Служа, про всіх відкрита, а ви. Давай колись, піштовхнув Тарас. Чи для цього ще налити потрібно? Та я нічого не потрібно, здався Медміді. Були у мене тут ідеї, ви що думаєте? Я би, може, лапароскопічну установку поставив. А що? І поставив би, і було б у нас ціле відділення малоінвазивної хірургії. Там би вистачило, я рахував. Ну тоді можеш не засмучуватися, Тарас поляскав його плечі. Нічого у тебе не вийшло. А це ще чому? Ілля почав сердитися. Кажу тобі, рахував я. Знайшов прайси, відповідний фірм і рахував. От дає, пробурмотів Олек. Нічого би не вийшло, повторив Тарас. От повір мені, ніхто би тобі не дав. Ти що, гадаєш, наша бюрократія на це спокійно дивилася? А ліцензії? А на стажування? А чиновники? Захотів? У районі центр мали інвазивної гірургії відкрити. Тебе би тільки інструкціями та податками задавили. Та ти би тисяч десять на самій хабарі викинув. І однак затерла. затерли. Тож не край, Савелія Петрович, сказав Беженар. Я тобі ось що скажу. Усі замовкли разом, тому що зачули одночасно звуки чийогось бігу по лісі. Людина спотикалася, хрустіла патичками, наче той персонаж, яким цивого нічного жахіття. Нарешті між деревами заблимало і на поляну вискочив ледве живий Петро Петрович. Виглядно налякав би кого завгодно. Він хапав ротом повітря і води очима, наче божевільний, так, ніби за ним дійсно гнався порожній каптур із довгим ножем. Капка його загубилася і волосся розкидалася по мокрому червоному лобі, вкритому подряпинами. Щеміть, і він би послизнувшись зім'яв у весь стіл, але його вчасно встигли підхопити по підруки. руки. Там видихнув він, там в ямі. Зазвичай так виглядає людина, вперше побачивши розібраний на шматки труп, Заважив Вижинар, смачно відправивши до рота шматку боси і викидаючи шкірку. Там, продовжував лукаточим Савчук, вони машинки наші. «Ти що, зовсім поїхав?» – похитав головою і ляг. «Галюни? Так. Які галюни, кажу вам? Вони усі там, ви що? Я ж їх на горбі всі до єдиної перетягав. Кожну знаю. Вони всі там, заховані». Савчук, який вже трохи віддихався, несподівано зробив пару кроків назад, а потім, набираючи хід, знову побіг туди, звідки щойно з'явився. у усієї компанії трималася лише кілька секунд. Покидавши все на столі, вони дриманули за Петром Петровичем, Гонка по лісі тривала якісь хвилин 10. Нарешті попереду заманянтів край. Це дійсно був той самий край лісу. Місцевість тут йшла до гори і ще вище проходила вибита з ямами полева дорога. Між деревами, які тут на краю ставали рідшими, винілася стара яма, викопана невідомо коли і для чого. Можливо, що за часів насадження цієї лісопосадки. Раз на рік її використовували школярі, збираючи по лісі сміття, щоб полишалося після відпочиваючих, щоб спалити його. На дні та схилах ями ще залишався сніг, і з нього порою стирчали деталі тих самих швейних машин. Ось цей брук був скинутий будь-як. Металеві частини вкрилися ржею, а Петро Петрович стояв уже внизу по колінам в снігу, незграбно розставши руки і не знав, що робити. Він повернувся безпомічно до колег і затинаючи й промовив, Зараз підійдемо з цього боку, у мене в багажник зотрі влізе, і до салону штук зоп'ять, і в ниву, а потім, а мені здається, їх просто викинули, промовив баженар. Проте Савчук схопивши одразу дві машинки, потяг їх до гори. Дійсно, погодився Олег, що зимою сюди під'їхала вантажівка і висипала їх просто в яму з кузова, щоб нікому очей не мозоли. Так, продовжував затмілячись Петро Петрович. Між іншим, я дізнався тоді про деякі нюанси цієї справи, піднявши руку від відборіддя, повідомив Глою. Не всі зінгари, навіть якщо вони випускалися в той період, мають однакову цінність. Усі ви свої здавали одному і тому ж самому комерсанту, а я іншому. Ви ж сказали, що тоді, що я 300 зелених прогадав, пам'ятаєте? Так ось, я її возив особисто. Він її спочатку магнітом перевіряв, сам бачив, начеплявся до неї магніт. А потім шукав номер. Я запитав, а він сказав, що з трьох нулів повинен починатися. Ось так. Решта машинок, очевидно, просто бруд. Мені тоді чомусь така думка не спала. Гадав, що всі вони цінні. Так, шкода було, що ми їх втратили. А де взяти магніт, запитала Оля. Несподівано б, поліз до кишені своєї зимової рибальської куртки і витяг звідти велику та криву хірургічну голку в сільниковій коробці. Рюкзак учора зашивав, пояснив він. Вона ж магнітна повинна бути. Він підійшов до однієї з витягнутих савчуком машинок і торкнувся голкою металевої частини. Коротка крива голочка залишилася висіти на брухті. Тарас перекинув іншу машинку і вказав пальцем. На ржавому залізі віднісся вибитий зовсім інший номер, п'ятизначний, без жодного нуля. Це ж треба, здивувалася Людмила, сотня машинок, а ви взяли саме ті, що потрібно. Тут, напевно, лежать усі решти. Дивіться, скільки їх. Очевидно, ціни були менших розмірів, щоб оті дорогі метали зекономити. А ми взяли те, що легше нести, додався Голоюх. Але Савчук, відліпивши голку, поліз донизу, перевертаючи ржаві агрегати. Безглуздо, зауважив Олег, саме тому вони тут. Та вилазьте, гукнув у яму Тарас. Їх уже по десять разів перевіряли. Петро Петрович продовжував пихкати, перекидаючи брух. На черговій машинці голка від необережного руху з замерзлими пальцями впала у сніг. Марно пошукавши її кілька хвилин, Савчук махнув рукою та виліз нагору. Вони стояли на краю і дивилися на купу металевого брухту. Ось так, промовив Олег, гарно наколовся слідчий. Той що Глушко Василь Васильович, розумний мужик між іншим, і тверезий. Таку справу розкрутив і облом. Та хіба він сам не погодився Тарас? Скільки людей ви подумаєте тільки. Завдяки існуванню цієї купи заліза скільки часу жили на підвищеному арденаліні. Оскільки серце замирало. Ну ось, ну, ще трохи і дійсно було. Погодила всіх наш фортуна за ніс, погодився Беженар, і додав у своїй звичній філософській манері. Але ж так жити і цікавіше. Навіть такий прагматик, як я, можу це визнати. А вам, молодим, тим паче. Я от, помовчавши, сказав Медвідь, дивлюся на цей мотлох. І думки в мене зовсім інші. Ви тільки вдумайтеся, виявляється, усе, чого нам в житті не вистачає, це лише трохи зелених, що пали б так, вимовити, з неба. Все решта в нас наче є. А все решта, це що? у цілковитому нерозумінні запитав Савчук. Якщо ще решта, я щось не врубаюся. Все решта спокійно та терпляче пояснив Ілля. Це робота, яка нам загалом подобається, яку ми не хотіли би замінити. Це добре відносини між нами, це наші благополучні сім'ї або ж близькі люди, які їх замінюють. Розумієш, крім цього, це наше здорове мислення та сприйняття, яке дивним чином ще збереглося в умовах, у яких доводиться жити. Це наш культурний рівень і здатність задовольнити свої духовні потреби. Ви подумайте добре. Оте, що я назвав, це все за великим рахунком, що потрібно людині. І не вистачає лише одного, так би мовити, матеріального фактора. Маленька така заковинка на шляху до щастя, наче подертий одяг, що продувається вітром. Або діряві черевики, в які постійно потрапляє каміння. Неприємно і незручно. Постійний дискомфорт, а все решта в нас є. Очевидно, відміти Голою, це характерно особливе життя за бортом цивілізації. Напевно, погодився Ілля, візьми, наприклад, американського лікаря. Його доходи набагато перевищують потреби середньої людини. Чого ще ж хотіти? Здавалося б, тільки живи. А вони як живуть? Обстежують та лікують хворих комп'ютери. Спілкуються з хворими, і із адвокатами хворих, особисті адвокати лікарів. А самі вони зранку до ночі страждають, як навіть не від несумісності з колегами, та від поганої психологічної атмосфери. А за межами роботи приходить додому, а там біда. Улюблений пудель, але різугувався до всіх шампунів, що збільшують об'єм. Деякі несвідомі члени гольф-клубу пропонують незугарні зміни в статуті. Час вішатися. Одна лікарка – це там, куди моя дружина їде. Знайомі розповідали, які її дітей бавлять. Ходить до психоаналітика. У неї бачите сексуальну нерівноваженість на ґрунті відчуття пригніченості у замкненому психологічному просторі. О, шановні, скажімо чесно, ви можете уявити замкнений психологічний простір, що заважає нормально займатися сексом. Жінки лише пирхнули у долоні. «Ну ви, скажете, Ілля Петрович, крізь сміх попормотіла Ліда. Це у них, не змигнувши оком, продовжував Медвінь, у кого кожній кімнаті по два телевізори, у кого непохитна певність у завтрашньому дні, починається автоматичний пошук проблем. І відбувається це підсвідомо на рівні підкірки. І гадається, захисна реакція мозку. Якщо немає проблем, є загроза перетворитися на роботи». От Отомій висмоктують із пальця такий, як шталт цього запненого простору, якщо немає краще. Може й так знизав плечима Бежинар. Напевно, від зайвого достатку дійсно можна деградувати. Я раніше якось і не думав про це. А що? підхопив головою. Ми ж їдуть до нас і питають, як ви тут живете, як спромагаєтеся? У них вже в голові не вкладається. Як це можна лікувати хворого без датчиків та комп'ютерів і одночасно самому залишатися живим? Отримуючи зарплатню нижче 5 доларів на день. Чому 5, здивувався Людмил? Просто 5 доларів на день песни Тарас за даними воз, межа виживання на нашій планеті. За менше прожити неможливо. А як же нам вдається, наша ментальність, констатував Ілля, ось ми, наприклад, ті, що як прийнято вважати зовсім зачерствіли і тільки й дивимося в кишені до пацієнта, все-таки витягли тих двох хлопців, а третьому ногу врятували, без комп'ютерів. Та що комп'ютери? Два бенти, пляшка фізрошчин у сейфі під замком. А менти наші? Вони ж, як кажуть, одна з вивена від Кашкета і сама корупція, але ж зловили тих на джипі. Пам'ятаєте, операція «Перехват» і взяли кілометр за 40 від Тачанова. Завдяки цьому, до речі, Павлуша наш, хоча, напевно, вже і сам себе поховав, досі живий і знову на рентгені знімки штампує. І так усі. Дійсно, цікавий феномен, погодився Олег. Усі ми погані, усі живемо в поганій країні. Усім нам ідіотські закони та бюрократи заважають жити та працювати, а працювати до того ж нічим. Та однак справу свою ми якось робимо і, скажімо відверто, цілком терпимо. Країна див, інакше не скажеш, промовила Ольга. Швидше, сторона дураков, виправив би жінар. Країна така, який народ, а ми, дивіться, і можемо, і вміємо, і здатні, і хочемо, і багато, що нам дається, таке, що не вдалося б іншим, а живемо догори ногами, як і дівоти. Звук, що пролунав останнім часом, звикли чути всі. У кого це не зрозумів Бажинар? Полізши за пояс, Голаюх витяг слухавку. Так виразно промовив він, посміхаючись і дивлячись на медвідя, Тачалівська центральна клініка, лікар Голоюх. Ілля сплюнув від душі, решта засміялися. Так, пані Іванко, обличчя Тараса одразу стало кислим, але потім зосередженим і навіть здивованим. Так, ну звичайно, що? Після цього Тарас надовго замок, а потім розгублено промовив. Так, звичайно, звичайно, не проти. Добре, чао. Дістала сеньора, підказав Олег із відповідною мімікою, і всі знову загигатіли. Проте Голаюх, що наче приходив до тями після почуту, заховав апарат без слів. «І що там тобі повідомили?» – підозріло, запитав у нього Ілля. «Невже запущений геморой пані Іванки самоліквідувався під цілющим індалійським сонцем?» «У нас на другий тиждень призначено якийсь планові операції?» – «Замість відповіді», – запитав Тарас. «Наче ні відповіді Ілля. Тоді я забиваю місце на два геморої». Ау, вигукнув Олег, твоя пані Іванка намисно приїде оперуватися. Візьмеш за асистента, приїде про голови. До того ж, разом зі своєю сеньорою. Що? Зі своєю сеньорою повторю голові, у якої працює, їй виявляється також геморой домучає. І вона якось спробувала лікуватися тим методом, що я пані Іванці радив. Каже, ефект потрясаючий. Сама старушенця і заїтувала Іванко пируватися. Наш авторитет тепер для неї залізний. До того ж сеньора дуже економна і пируватися за 25 тисяч доларів не хоче. От і приїде, питалася нашої згоди. Ну ось, сказав Боженар, ось вам і підтвердження всього, про що ми говорили. Дійсно, пробурноті вілля. І між нашої клініки зростає. Чи наші нас ще не пирувалися? Це вже точно. Тобі, напевно, у Харкові доводилося справу мати? Раз довелося, посміхнувся Олег. Ну, ну, зрозуміло. Бато значно скривився Ілля. Центр? Це в нас? Лікарня навіть люді. Усі ми тут навіть люди, І з жалем заперечив Олег. Якщо за великим рахунком розібратися. Усі промочали. Піднісши ногу, Ольга тихенько штовхнула одну з машинок, які витяг до гори Савчук. Ту, що стояла з торчаком. Агрегат перекинувся кілька разів і скотився до ями. Ходімо, сказав Ілля. Раптом що, у лікарні швидка до альтанки підійде, а нас немає. По сказав Олег. Почуємо. На мобілку зазвонять, додав Тарас. Треба буде знайдуть. Ні, вигляньте, гляньте, Ліда, яка досі переважно вучала. На єдину машинку, що застигла на краю ями. Стоїть наче пам'ятник надіям, які не справдилися. Взагалі це хотів би навмисно, не вигадав би. Ну це як сказати, не погодився з нею бежинар. Невідомо, що завтра станеться. Можливо, що ще крутіше. Ви що? – злякалася воля. – Маєте на увазі щось конкретне? Нічого не має на увазі, – Ілля, Просто в цій глушині навряд чи нам дасться сумувати. Переговорюючись та жестикулюючи, вони відходили від місця, де на ями, наче дивлячись їм у спину, здивовано застигло перекошене ржаве колесо.